Ez a Demokrácia részvénytársaság még pedig szerda Este legalábbis a délutánból az estébe hajlóan. Két óra terjedelemben annak érdekében, hogy megvizsgáljuk társadalmunk, politikánk, kultúránk és a minket körülvevő valóság részleteit, illetve eszmét cseréljünk erről interaktív módon 03030308 egyes SMS szám ennek a fóruma. Had meg mindjárt az alkalmat és a mikrofont annak érdekében, hogy felszólítsak mindenkit, hogy az EB pályázattal kapcsolatban a meglehetősen a szaton elbukott LB pályázattal kapcsolatban saját impúzusait közölje velünk, még pedig a 06303030881-es egyes SMS számon tehát minden észrevételt várunk az EB pályázatról, még pedig a. Következő egy órában fogunk ezzel részletezően foglalkozni. Tehát 0630, 3030, Kinek milyenek az impulzusai? Ki az, aki sajnálja azt, hogy elvesztettük? Ki az, aki a következő évek gazdasági, társadalmi prosperitásának reménységét meríti abból a tényből, hogy elvesztettük? Kinek mik az impulzusai? Továbbra is mondom, 0630, A demokrácia, a részvénytársaság és a sport. Zászkaliczki Marcia vonalban, Haló, halló! Helló, helló, tia Robi! Hogy is, viszonyul a részvénytársaság a sportügyéhez, nem úgy, mintha milliárdosok lennénk? Hát abban az de hogy a, az álmaink tekintetőben szerintem igen. De nem olyan ez, mint amikor a fáraók piramisokat építenek maguknak? Hogy a dicsőségüket zengje, az egész világ és az egész történelem? Hogy erről szóljon minden? Hát, ez, ez az optimista hozzáállás, az rosszabbik hozzáállás, hogy, hogy ilyen zsebbetömbő akció, de ilyen nemzetközi szinten ez lett volna esetleg egy, hogy mondjam egy, egy következő koncepció. E, tehát érted, tehát azért pénzek jöttek volna az országba, hogyha, hogyha mit tudom én, itt bármi elkezdődik, de hát megint nem kezdődik el bármi, az a semmi se. És lehet, hogy most ebben az esetben örülnünk is kéne, az a magyarul az érzésem, én ötvencig szomorú voltam aztán rájöttem, hogy lehet, hogy ikább boldognak le lehetséges, hogy az ebből a pénzből amit most megsporulunk, fogsz tudni cipőt venni a gyerekednek például Mit szólsz ez a felvetésemhez? Jó, jó, jó de nem tudom, te milyen pénről beszélsz, mert ezt senki nem tudja. Hát itt a... állami pénzekről van szó, tehát én egyetlen olyan magánvállalkozóról nem hallottam. Egy ilyen projekt úgy szokott kinézni ugyanis, hogy egy csomó magánvállalkozó rögtön jelentkezik, hogy ő ebbe tenne pénzt, na de mennyit rak bele az állam, vagy az önkormányzat. Jó, És jó, akkor ez, ez így, ezen így megosztoznak, csak itt én, én pont magánvállalkozókat nem láttam, <gül> viszont, viszont a, a költségvetésnek a hiányairól viszont úgymond úgy tudok. Hát akkor le hát van gatyásodva az egészségügy Magyarországon. Hát nem a... lehetne, hogy kó, Kóka doktor most egészségügy, de utányzik, nem sportban. Hát <síns> ez is egy nem? És hogy a Kóka doktor számára nem jó létre, akkor azt jelenti, <síns> hogy nem jó üzlet. Tehát mi De minden, minden esetre az az érdekes, hogy, hogy ebben is nagy négypárti konszenzus volt az EB rendezésben is. Nagy négypárti konszenzus. Tehát érdekes módon akkor, amikor hatalmas költségvetési lukak vannak. Akkor, amikor el vagyunk adósodva, minden ár emelkedik, minden adó emelkedik, új adónemeket találnak ki, az egészségügy levangatyásodva, a MÁV, meg én nem tudom hány közfunkciót képtelen ellátni az állam, és mi Európa-bajnokságot akarunk rendezni, és több ezeres stadionokat akarunk építeni, több tízezres stadion, 30 ezres stadion, Debrecenben, 40 ezeres stadion, Újpesten, úgy, hogy 3000 szurkolója van a Debrecennek, 4000 szurkolója van az Újpestnek, rangadókon? Meg olimpiát is szeretnénk, meg sok minden más. Persze, azért. mindent. Én, én azt olvastam egyébként a leglépesebb a hírszervőn, hogy, hogy szocialista politikusok név nélkül persze szokás szerint azt mondták, hogy fölélegeztek, sőt, általában még gyurcsány is. Mert hogy úgy, nagyjából decemberig esétlenek voltunk, vagy talán őszig, és akkor mindenki azt gondolta, ez jó kampánytéma, akkor a gyárfás is meg lehetük kicsit pörgetni itt a napkeltén túl másút is, lehet kicsit barátkozni, lehet ezzel a kormányt is uh, reklámozni stb. stb. De amikor bejött az, hogy esetleg tényleg van esélyünk az, az olaszok miatt, tehát az olasz botrányok miatt, akkor általában minden jön szeret, hát azt feled meg, hogyha még Tehát, hogy tulajdonképpen ez a politikusok is mondják, de tényleg itt titokban, hogy egyszerűen nagy gád lett volna. Tehát ez megint már a gyurcsánynak egy ilyen egy ilyen mosolykampány, hogy megpróbáljuk, milyen jó fiúk, csinálunk egy, és stb. satábi, satábi, ez, ez, a, tehát erről szólt, ez egy média kampány volt gyakorlatilag, tartalom nélkül, és amikor kiderült, hogy két hétre, egy hónapra, két hónapra, mégis komolyan besziasztott kint valaki, akkor, ha a fejlét rendben van, a előlapú, hátsó lap rendben van, de tartalma nincsen, akkor kicsit berezeltek állítólag. Most persze kérdőlt, hogy megint csak helyére került a dolog a végére, tehát, hogy azt hiszem, rendben vagyunk. de hát szerintem én ne elemezni, hogy mit gondoltok ti az egészről, a gyártásról, arról a média kam kampányról, amit láttátok, a kis videobejátszóról, hogy ez hogy tetszett, nektek de szerintem, az azok hét katasztrófa. A, a horvátok ezt nem fogják megköszönni nekünk szerintem, ezt a lúzerséget. Hát, jó, hát ők, válasz, ők választottak minket, érted? Ez ugyanolyan, mint a nászészaka után a, a, a, a mennyasszony a vőlegénynek szemrehányást tesz. Hogy, hát de ne haragudjál, ez nem produktum. És erre, hát ne haragudjál, te meg azt mondtad, hogy a holtodiglan, bocs. Jó, én, én azt nem tudom, hogy a horvátokkal pályáztunk még Orbánnal egyszer, ugye? Igen. Jól emlékszem, Igen. az Orbán kétszer is pályázott, egyszer meg az osztrákokkal, hogyha jól emlékszem. Egyszer meg az osztrákokkal, most valami mégiscsak visszajött a visszajött ez a. De szóval nélkülünk mindenki nélkülünk mindenki nyerni tud. Tehát az osztrákok most nyertek a svájciakkal, az ukránok a lengyelekkel, szóval a horvátoknak is kéne találni valakit, mondjuk nem a szerbeket valószínűleg. Tehát hát A, a románokat jö... vagy a Na, szóval ideális, szóval a, bolgá a bolgárokat, és akkor, akkor sima simán vannak, mint a költő. Van itt egy. van itt egy. Egy kis sír a hvg.hu-ról hadolvassam fel Gyárfás nyilatkozatát közvetlenül a, azon könnyes melegiben a döntésnek. A legjobb nyert, mert mindig a legjobb győz, mondta Gyárfás Tamás. A magunk részéről úgy érzem, amit lehetett, azt megtettük a győzelemért. A prezentáció mindenki a maximumot nyújtotta. Amikor, a me amikor megkérdezték tőle, hogy nem fájó be Lengyelországtól és Ukrajnától vereséget szenvedni, mint Olaszországtól, Gyárfás elsírta magát és kirohant a teremből. Most én nem tudom, hogy én egyébként nagyon sajnálom a pénzt erre az egész kandidálásra, és örülök, hogy többen nem fog kerülni nekünk ez a rémálom, hogy Európa-bajnokságot rendezzünk. De tudod miért nem sajnálom? A pénzt ezekért a könnyekért. A gyárfás könnyeiért. Hát annyi mindenre, annyi mindenre kurták már el az én adóforintjaimat, de hogyha erre megy, hogy a gyárfás sírén, azt mondom, hogy megérte. Minden könncsepp. Azért, azért kéne beszélnie erről Ukrajnáról és Lengyelországról is? Jó, mert... jó de szerintem jó, ha a, a, szabadna, hogy csak egy megjegyzést azért a gyártás ügyében. Tehát azért, azért, ugye mindenki azt mondta, hogy tehát először ugye öt, öt kandidáló volt, ugye Olaszország, Lengyelország, Ukrajna, Magyarország, Horvátország, illetve voltak a görögök és a törökök. Most a görögök valószínűleg alérestek ki, gondolom én, mert mindenki látta, hogy Olimpiát ugye a utolsó utáni ötödik percet tudják csak befejezni. A törökökkel nyilvánvaló politikai problémák voltak, tehát olyan ország, ahol a történelmi vélemény mondasz, és lecsuknak, tehát ott nem biztos, hogy érdemes Európa bajnokságot rendezni, meg, meg mit tudom én, amikor eldöntötték, akkor még lehet, hogy probléma volt a terrorizmusra, meg egyetek, tehát nyilvánvalóan három évkérláb pályázó közül voltunk az egyik. De hogy, de hogy egy olyan, olyan kampány, aminek az a főnöke, az a gyárfás Tamás, akinek a műsora, ami az ő gyakorlatilag az ő névjegye, az gyakorlatilag minden egyes imidzsavítás után is még mindig csak a 80-as évek végének e, e, színvilágát, és e, nem tudom mit, és hozzáállását tudja képviselni a Napkeltet című tévérmisorról beszélek. Azért ne csodálkozzunk, mert az a, az ő mert utána, utána volt egy másik fordulat, amikor benyújtottunk, amikor kandidáltunk legelőször az még nem ez a performance volt, amit most előadtak, hanem csak kandidátunk, Ott állítólag jók voltunk, sőt a szakmaiak, legalábbis tartalmilag papíron, tehát is életek tekintetében a, általában milyenk volt még tegnap előtt a legjobb. Viszont, ha, viszont az, a, az a, hogy hívják, az a prezentáció, ez a, ez a 3D-s meg egyedet amire gyakorlatilag nem kaptunk utána kérdést. Gyócsány Ferike úgy eh, kommentált, hogy azért nincs kérdés, mert ennyire meggyőző volt. Hát lehet, hogy pontosan nem. Ki szerint tehát voltunk a, magyar... a legjobbak? Tehát ezért ez kiderült közben, hogy a magyar sajtó tehát a magyar. <sínt> a saját <sínt> véleményünk ott <sínt> nagyon jól rólunk. De, kert, a de, kert, a de kert, ez sehol nap nem napkeltében nap nap minden második beszélgetés arról szólt, hogy a mi pályázatunk egyértelműen a legjobb. Hát ilyenkor látszik, hogy milyen nagy kár, hogy az UEFA-nak a kandidátjai azok nem a napkeltében elkelnek minden reggel, mert akkor ők is értesültek volna erről, hogy mi, mi pályázatunk a legjobb, de hát nem tudták meg, nem voltak jól informáltak. Na most az azért ennek ez a ez foga fogatlan pannon pumának tényleg semmi esélye nem volt azért, lássuk be a lengyel-ukrán lengyel, pályázattal szemben. És tudod, mi a legérdekesebb? Hogy a hihetetlen magas szakmai színvonalon álló magyar pályázók azok elmondták, de már két héttel ezelőtt harsogták, hogy hát a lengyeleknek, maga az ukránoknak semmi esélyük nincsen, mert hogy ők már így eleve érten latolgatták az esélyeket, mint hogyha ilyen független elemzők lennének. Tehát ez, ez a kár annak, hogyha egy tévésztúdióban nagyon-nagyon sokszor behívnak pártkatonákat, mint független elemzőket, hogy így eltanulják tőlük ezt a stílust, hogy a saját ügyeiket, amiben ők nagyon is érintettek, úgy pénzügyileg, mint hatalmilag, azokat ilyen független elemzőként értékeljék. És akkor így előadták, hogy hát az ukránoknak meg a lengyeleknek igazából már semmi esélyük nincsen, ők, ők kigolyózták magukat a nagyon gyenge pályázatukkal, igazából akinek esélye van, azok az olaszok és a magyarok. Hát ők köztük egy nagyon szoros versenyben fog valószínűleg eldőlni, de hát azt gondolom, hogy a, az olaszoknak a bundabotránya az mifelénk billenti a mérlegnek a nyelvét. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mi leszünk a győztesek. És egy megjegyzés még, hogy áltásnak volt egy nagy problémája valamelyik riportban, hogy a, hogy a biztosan besakritott be, e, 5 szavazat mellé hogyan szerzünk még hármat. Tehát neki ezt volt Hogyha egy se lesz, ha húgyra egy se lesz, igen. Tehát, hogy itt nekem <sínt> <sínt> <sínt> <sínt> <a> <sínt> az a baj is, a magyar elit, hát a magyar elit, ha akkor nem hazudik, akkor egész egyszerűen csak. Már az is hazudik, szóval hogy elit? Jó, Tehát, nem tűnjön. tudom, az az, hogy a mi ezt a játékot, de, de ez tipikusabb, tipikus, nem tudjuk felmérni a saját helyzetünket, nem tudjuk, hogy hol tartunk álomvilágban, élünk, 80-as évek e, e, alapelve, gondolkodásával, világlátásával, és akkor jön egy eredmény és bőgünk, mert ez egyszerűen tényleg azt hittük, hogy esélyesek vagyunk. Jó, bár állítólag van egy, volt egy olyan kacsa, hogy az urf nak a, a technikai komitie vagy stábja, az a mi pályádatunkat ítélte legmagasabbnak. De az a technikai is csak, tényleg csak a papíron leír dolgokat. Tehát, hogy hány öltöző, hány budi, hány vécé, hány busz De nem így, valószínűleg nem ennek alapján vannak ezek a döntések. Ezek stratégiai döntések. Ez csak akkor számít, hogyha döntetlen van. Akkor megkérdezik őket, hogy egyébként szakmailag mit gondolnak erről, de egyébként ez sportpolitikai döntés. Na most, ha azt mondjuk, hogy Európa, mert ugye EB... És arra gondolunk, hogy például Lengyelország milyen uh, borzasztó izgalmas szerepet játszott az EU szem, birodalmi politikája szempontjából az ukrán válság idején, ugye ez a narancsos nemforradalom, vagy narancsos álforradalom idején, akkor azért borzasztó érdekessé válik <tos> ilyen szempontból ez a lengyel-ukrán pályázat, és pontosan amit így ellenévként mondogattak, hogy jaj, hát Ukrajnában micsoda politikai bizonytalanság van, mint nálunk ilyen rendkívül, rendkívül jó helyzet lenne, mert ugye képesek voltak odáig eljutni, hogy egy, egy, egy kormányválság, egy, egy nagyon mély rendszerválság vezessen már el oda, hogy, hogy feloszlatnak egy parlamentet, ami nálunk jószerűvel föl sem merült. Tehát ha úgy vesszük az ukrán politikai rendszer, bizonyos szempontból még, még, még jobban működő, vagy demokratikusabbnak is tekinthető. Jó, de ők nyilván nem érdekli. Nem ez a lényeg, történt, hanem történt. hogy, hogy a stratégiai szempontból ugye vegyük azt, hogy, hogy Lengyelország és Ukrajna együtt a legnépesebb ország lenne mondjuk Európában például. Ez is egy érdekes dolog, és hogy mekkorák vagyunk mi együtt a horvátokkal ehhez képest akkor tőke háttérben, lobby háttérben, nem lehet összehasonlítani a kettőt, de, de tényleg ez, ez egy ilyen európai stratégia is. Ukrajna nagyon fontos része az európai exponziónak, az európai Jó, stratégiának, de, de, de. Ez ez egy, és az az ez az, egy pacifikáló ugye. tényező egy, egy EB megrendezése, úgyhogy. Abszolút evidens politikai stratégia. Az oroszokkal szemben sikerül Európa integrációt integráció ukrajnával Úgy szemben, hogy nem szemben, mert ugye ukránul, majdnem oroszul beszélő országban EB. tehát azért van egy ilyen fraternizáló hangulata is, ez ideális az a dolog. A pánzlávizmusnak a vitorlájából nagy erő kell, a szelet. Ja, Gábor, ebben tökéletes igazatok van, csak hogy mondjam, mi ezt csináljuk 80-100 éve, hogy, hogy amikor bukunk, akkor mindig egy ilyen egyébként nagyon logikus külső magyarázattal próbáljuk kimagyarázni magunkat. Ez már elkezdődött. Ugye egy héttel ezelőtt azt találta mondani a Horváth Bizottság valamelyik tagja, a, az ukrán bizottság vezetőjére, hogy az massziózó, amely egyébként tényleg massziózó, mert tényleg acél massziózó, és érdetlen sok pénzt elkent itt mindenki, mert ezt nem lehet tudni, de ettől függetlenül az, hogy szavazatot se kapunk, vagy legalábbis három kapunk egy másik pedig aztán az első fordulóba, és a másodikba azt meg megkapják az ukránok. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az a kérdés, hogy első vagy második, vagy mennyire első, vagy csak kicsit első, és ehhez képest harmadik. Tehát, hogy mondjam, hát, tökéigazatok töké van politikailag, meg Ukrajna, meg Lengyelország szerepét tekintve, de ez de, de de nem, nem magyarázza, hogy mi miért elbénázzuk el. Már nem meg... hogy elbénázzuk, hát még szavazatot se kaptunk. Tehát teleharsogtuk a médiát azzal, hogy mi vagyunk a legnagyobb esélyesek, és még szavazatot se kapunk. Hát állítólag én, én most igazából nem tudom, hogy melyik az igaz. Állítólag az első fordulóban... Állítólag nem volt második forduló, mert az első fordulóban 8-4-re kaptak ki az olaszok, az ukránoktól és a lengyelektől, úgyhogy mi nullát kaptunk. Ez Jó, egy de bonus kör volt lúzességből. Én, ezt... én ezt azt olvastam, most ez pár nap múlva persze ki fog derülni, hogy az első kör, első körben tél, ötöt kaptak az ukránok, négyet az olaszok, és hármat kaptunk mi, a román, a holland és a norvég küldöttől, és a másik fódlóban... A, a Igen, igen. Ez jó. Mert nekik, nekik is jó, hogy sok külföldi, meg akkor nem tudom, a nagyváradtéren keresztül Debrecen, meg <gül> mit tudom én, látom, nekik is jó jött volna. És állítólag a, ez a három, ez a norosik, holland és uh, román, ez mindenképpen Kelet-Európára Kelet akar szavazni, és ők a második bát szavaztak az Ukránra. Tehát volt négy fix olasz szavazó, és öt-három arányba pedig Kelet-Európát Hát nem én nem állt, így tudom, de jó. eddig én egyébként beszéltünk már erről napközben, tőled hallottam egyedül ezt a verziót, mindenki mástól azt hallottam, hogy 8-4-re kaptak ki az olaszok az ukránoktól, is. Nem, nem volt az, Ez a második, második forduló. Jó, az teljesen mindegy, még, még egy ilyen tisztes három pontos harmadik hely sem az, hogy az ő szavaz, biztos szavazat mellé hogyan szerezünk még hármat. <tos> Igen. Tehát, tehát azt jelenti, hogy diplomáciában is ennyi vagyunk. És egyébként, hat tegyek hozzám még ezt dolgot, szerintem lényegesen lényeges. Vagy nagyon lényeges. Amikor azt mondja a Magyar Bizottság, bármelyik tagja, hogy minden megtettünk, megtettünk a maximumot, az igaz. Tényleg minden megtettek, csak erre képesek. Itt ez a gond? Hát itt az a, nem az a gond, hogy ők ellazsálták és nem csináltak semmit, hanem nem képesek többre. Ez a katasztrófa. Mert ha lusták lennének, mint többnyire sokszor az olaszok, meg nem tudom kik, akkor rendben van, vagy hogy a görögök. Azt mondom, jó, jó oké, hát a fékek, de mégis meg, megcsinálták, utólag senki sem emlékszik. De nekünk ez a maximum. Hát egy véleti adott mindenkit, kampányoltunk, mint állat. Egyébként jobbnál jobb ötleteik voltak, de mégse jöttek be kaptunk, a jobbnál jobb ötletekkel kapcsolatban kaptunk egy SMS-t, ami szerintem nagyon jól mutat rá az egész pályázatnak a visszásságaira, amiket én is sokat idegeskedtem. Botrány! Ezen nem tudok lépni. Nem az infrastruktúrával, nem a stadionokkal, hanem retikülökkel és szép lányokkal kampányoltunk. Kvázi gyertek szexelni a lányainkkal. Na ez a Balkán, írja az SMS-író és ez annyira így van. Tehát amikor azt kellett néznem a napkeltében, hogy a, a az UEFA kandidátusoknak, a feleségeik milyen futballlabdás retikült kaptak tőlünk, és hogy ezek a, hogy örültek a retiküljeiknek, és hát hogy szeretnek minket, magyarokat, hogy el voltak ragadtatva a vendéglátástól, meg a szép lányainktól, és tudod mit? Éppen eléggé gáz, hogyha ilyesmi kell, kell kampányolni, hogy retikült a feleségeknek. Hát éppen elég nagy gáz. Egyébként nem kell, egyébként, egyébként, Bocsáss meg Gábor, nem kell ilyesmivel kampányolni, mert ebből látszik, hogy mit ér az ilyen kampány, nem ettől fogunk nyerni, de ha mi azt képzeljük, hogy így kell kampányolni, mert nem tudunk a Kádár rendszerből kinőni. Hát akkor tudod, mit, hogyha ez a görcsük nekik, hogy így kell kampányolni, hogy olyan kell megvesztegetni a kandidátusokat, akkor adjanak nekik ajándéktárnyakat, de legalább szégyeljék magukat miatta. De az, hogy Erről készítenek egy PR filmet, és minden reggel bemutatják az MTV-ben, tehát ebből látszik, hogy mennyire végtelenül izléstenek, hogy minden reggel lement az MTV-ben, hogy mi milyen kis ilyen gagyi ajándékokkal, tehát ez a tipikusan kádár rendszer, tehát ez a csúszik a boríték a doktor úr zsebébe. Ugye doktor úr előre enged a sorban, ugye doktor úr, fölírja nekem nem ezt a gyógyszert. Érted, ha? ez, ez, ez gagyi promóciós tov. Jó, de hát ez megint lózerség, mert pont a, a, az ukránokkal és a lengyelekkel szemben szép lányokkal kampányolni, az nem biztos, hogy a leg, leg, legtélszerűbb vagy legjobb de stratégia. Mi azt, hogy, de mi az, hogy szép lányokkal kampányolni? Ez egész annyira szánalmas, hogy az elképesztő. Annyira, jó, jó, annyira ját, balkáni, ez balkáni ez a, maximum, ez a maximum, amit tudunk. De hát nem, Tudjátok, van az a filmecske, az a hosszú bejátszó, amely egyébként minden nem, egészet nem tudtuk végnézni, Uh, ugye, ahogy itt a hősök terén, meg nem tudom hol, egy ilyen szellemképes egy figurát itt rohangálnak és őnek, de hát az egy 80-as évek végi videójátéknak a, a dizájnja, meg stílusa, hát Istenem ilyet a Robival beszélgetünk ilyen, hogy a George Lucas első filmében ilyen volt a dizájn. Na jó, de hát a... mit várunk egy olyan pályázattól, amit az a, az a gyárfás Tamás össze, amelyiknek meg lehet nézni a tévéműsorát, a napkeltét, azokkal a lambériákkal, meg én nem tudom. Hát 15 éve fut, de nem tudja kinőni a 80-as éveknek a stílusát. Hát tényleg úgy néz ki, mint a 80-as években így ilyen kábel televízió valahol kelet-európában, nem? Egyébként a legszomorúbb, hogy tényleg biztosan nagyon sokan voltak, akik nagyon becsületesen dolgoztak, mármint alattuk, minden megtettek, de hogyha egész ilyenek irányítják, ilyen kistelekik és gyárfások az egész ügyet, és emlékszünk ugye az úszó evére is, ott persze mindig széttávtak a kezét, hogy ez nem rajta múlt, hanem a kormányon, tehát a kormány is egy sportminiszter ott, aki, aki az úszó erdélyt megelőzően, aztán hiszem három vagy négy évvel aláízta a kormány nevébe, hogy mekkora úszó stadionunk lett vagy nem tudom még. Aztán kiába volt a kormánygarancia, érted azt sem, hogy ő maga már miniszterelnökként a korábbi aláírását megmásítva, máshova vitte az egészet. Tehát ennyit számít. És én nekem az a egyébként, hogy ezt Európában nagyon jól tudják. Nagyon jól tudják, hogy szletó, összödi fletókánk, ha valamit papírral elad, az semmit nem jelent. Ez ha, egyébként jelent. Turáni marketingből olyan szempontból is jeles, hogy, hogy valami tévéadásban tévé véletlenül láttam, időnként azért az ember nézi a butítógépet, így meditatív jelleggel, hogy, hogy csináltak valami gyors statisztikát, és a nézőknek a 75%-a szerint esételnek voltunk. És... és ez, ez már mindent elmond, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy mi magunk nem hiszik abban, hogyha én, én ezt az döntő bizottság, nem tudom mi nevében e, egyébként lehet, hogy ők is né, utána néztek ilyen dolgoknak, e, hogyha, hogyha ebben az országban nem hisznek abban, hogy, hogy ennek értelme van, hát akkor ők miért higgyenek benne, hogy ide kell ezt hozni. Pár SMS, tudjátok ki vezette a kinti prezentációt? Demcsák Zsuzsa? Na hát, Én rá, rá, rá. Rá. na hát igen, a szép lányok, azok jó, jó, mindig jók, jó, tehát azok minden szinten kellenek nekünk. Oh. Botrány, na igen, ezt már írta az SMS író, ami az érdekes felvetés az SMS írónak az az, hogy a lengyelek az, az UEFA elnök szav, választáson platinira szavaztak, mi pedig platini ellen. Hát ezek után nem tudom, hogy mit vártunk. Ahogy egyébként az olaszok is a johándóra szavaztak, már lesz Aha, a lengyelek meg a platinira szavaztak és nyertek. Igen, igjen, igjen. Hát igen. Jó, jó, csak, csak a, a, legnagyobb gáz, a legnagyobb gáz, hogy ezt a kis le is nyilatkozták előtte, és valószínűleg nem csak Magyarországon, hogy nagyon vigyázni kell, kire szavazunk. Hát mi a Johanszúra szavazunk. Tehát <tos> bejött, hogy puf, Platini, tehát érted, akkor ne mondja meg, akkor mondja azt, hogy, hogy nem volt idei a Platini pályázatát elolvasni, vagy, vagy érted, vagy, vagy nem leszett be a tablettát, és mellé nyúlt a gombak, de ők valották, hogy a ebbi pályáról szempontjából szavaznak. Hát, egyébként egyébként én, én ezt nem értem. Ezt a megalomániát, ezt a cezaromániát, ezt, ezt az őrült nagy beruházási hisztériát, minthogyha olyan nagyon jól mennének a dolgok itt az országban. Jelenleg injekciós tükből van hiány. És Jaj. mi stadionokat akarunk meg, infrastruktúrát, meg én nem tudom. Tehát, hogy, hogy mi, mi Európa bajnokságot. Mi van, se futballcsapatunk nincs, se pénzünk nincs, és teleharsogják a napkeltét azzal, hogy a két ország összefog, Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet. Mit jelent Robin, az, hogy csak együtt nekem sikerülhet? Van egy, nekem van egy, gyanúm, van egy gyanúm, hogy ezt igazából nem vették ám komolyan. olyan, mint hogy, hogy, hogy tulajdon a régi... Mária Teréziának a magyar nemesség életünket, és de pénzünket, nem. Tehát érted? Tehát, hogy mindent hogy odaadunk el, de, hogy, de tehát, hogy szerintem nem nagyon gondolta egy Gyurcsány Ferencnek a többiek se komolyan, ahogy ideig se lehetett komolyan gondolni. A Magyar társadalom pontjából, mint pozitív üzenet az kell, kell még egy való program a megszorítások mellett, egészségügy mellé még egy. És hát aztán így nem kiderült, hogy egy napra a 15 perc még mégis lesz elségünk, érted? Tehát én, én, én élek a gyanúperrel, hogy ezt tulajdonképpen senki nem vette komolyan jó darabig. Egy valami biztos, hogy a gyurcsány az most, a gyurcsány az most elmorzsol néhány hálaimát, már hogyha ennek volt egyáltalán értelme, már hogyha a... A, a legutóbbi kijelentéseire gondolunk, Isten és ember előtte teskülyre gondolunk, meg mind, mind, mind, minden ilyesmire, a Gyurcsány vetemedett nem olyan régen, akkor miért is ne? Azért, hát, hogy nem nyertük foda, meg hogy, ezt. sen szerintem, szerintem, szerintem Gyurcsány megkönnyebbült kifejezetten, hogy ezt nem nyertük meg. Hát mekkora szarban lenne most? Mennyibe került ez a dolog így eddig nekünk? Hát így nem tudom, egy-két milliárd, de azt tudod, mi az egy-egy. Na hát azért abból lehetett volna a sportolást támogatni ebben az hát országban. Hát abból lehetett volna új mobiltelefonokat venni három minisztériumban, az kb. annyiba kerüljettet. Hát most azt kicsútatják karácsonyig. Tehát ez a különbség. De ne legyünk ilyen negatívak, szerintem még öngólbajnokságot például rendezhetnénk, azt, azt abszolút itt kéne. Na várjál, de azért azzal kapcsolatban hadd szólítsa már fel a kedves hallgatókat, hogy mit tippelnek, hány gólt kaptunk volna a csak három mérkőzése alatt. Tehát ez a azon a bizonyos Magyarországon rendezett Európa bajnokságon. Hány gólt termelt volna be a saját kapujába, és hány gólt az ellenfelek kapujába? Tehát egy gólkülönbségre vagyok kíváncsi, hogy a a csoportmérkőzések lezárultával hogy állt volna. Tehát hány pontja lett volna a magyar válogatottnak? Itt, ide lehet egy tippem, szép kerekszám. És hogy hány kapott, illetve hány rugott gól lett volna. Tehát azért rendezünk már egy kis tippjátékot ezzel kapcsolatban, ha már nem fog megvalósulni soha. 06-30-30-30 88-1 az SMS számunk. Hát mi volt ami egyetlen esélyünk arra, hogy valaha a mi életünkben vagy akár a gyerekeink életében láthassunk világversenyen magyar válogatottat? A rendezés. semmi más mint a rendezés. Ez volt. Az egyetlen lehetőség. Hát a magunk erejéből soha nem fogunk jutni egy világversenyre. Most olyan országnak odaadni a rendezési jogát, amelyiknek belátható időn belül, ami azt jelenti, hogy 3-4 ember öltön belül, nincsen esélyes jutni egy világversenyre? Ne, ne, Robi, ebben nincs igazad, és, és, és legyünk ebben reálisak a 16-17 éves korosztály egész jók vagyunk. Hát majd tökre lesznek téve az NB1-ben. Hát a 16 évesek mindig is reménytkeltőek volt. A profiligában. Majd, majd a profiligában kicsináljuk. Hát, hát én azt mondom, hogy ezeket a 13-14 éves korú gyerekeket kéne nagyon hamar kimenekíteni a francia másodosztályba, olasz harmadosztályba, angol De harmadosztályba. Ez így van, így van. Mennek születlen gyerekek francia Angliába 16-17 éves. Ne kecsektes, mert én így élek 20 éve gyakorlatilag nem így, több is, mint húsz éve 1986 óta így élek gyakorlatilag a mexikói irapuhatói hatulás vereség óta hogy újra meg újra elkezdnek hinni abban, hogy sikerüldi fog, újra lesz egy jó csapat, legalább ezt a meccset hozzuk legalább nem kapunk ki, legalább csak két gollal kapunk ki, és mindig szívok, tehát Tudod, hogy a remény az ami, az, ami az embert igazából meggyötli. Erről Csokona is írt. Tehát ne kecsektess engem a reményel, légy szíves, mert én emiatt szenvedni fogok éveken keresztül. A végén még meccsre de is ki Robi, fogok Robi, Robi, Robi, de, de, de figyelj, de arra gondol, hogy az U19-es meg az U17-es futbalistáink szerintem jók. Európa legjobb tíz csapatában benne vannak. De komolyan? És mond, mondom bele, hogy őket hogy lelohastja egy ilyen, ilyen dolog? Mert gyakorlatilag ők, ilyen fiatal fiskint a mások, meg meg a most 18 évesek, elvileg ők benne lehettek volna abban a válogatottban. És őket elég sokan dicsérik, még külföldön is ezeket a most 16-17 éves játékosokat. Szerintem mi lesz belük és szerintetek 4-5 év múlva? Hát pont így kell bizonyítaniuk, mert akkor most már tényleg csak az az esélyünk, hogy kijussunk, hát hogyha ők a lehető legjobbak. Jó, de hát akkor holnap meg kéne bízni, nézé, Gyárfás Tamást a utánpótlás országos vezetésével, nem? Mert, mert, hogy de, ez is annyira, de ez is annyira érdekes, hogy Gyárfás Tamás az egy milliárdos médiavállalkozó, emellett meg az úszó szövetségnek az elnöke. Mondjuk ott is bizonyított, most már a legutolsó úszó, nagy úszó tornán, most volt a szemvilágbajnokság, már nem volt egyetlen igazi aranyére mesélyesünk sem. Tehát, hogy azért a úszósportot is sikerült lerohasztani. Na most ez a Gyárfás Tamás, ez kandidál az ország nevében azért, hogy mi rendezünk Európa-bajnokságot. nem mondom azt, hogy Magyarországon feudalizmus van, nem? Tehát, ja, hogy, így, ja. hogy ő, ő egy ilyen nagy úr, egy ilyen nagy urasság, egy ilyen tartományúr, tehát Csák Máté, érted? És akkor ő, ő kandidál, érted? Ő felkérik, mert hogy ő olyan... És, és ráadásul ő a magyar sikersztori. A... Csák Máté várakat épített, szóval ne... De hát ő épített egy... egy, egy légvárakat, igen. Lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, lé, nem, nem, nem, nem, konkrétan épített valami Lát megépült az EB, itt írja az SMS író, megépült az EB úszó és műugró torony. Gyárfás zsebére, a verseny óta nincs használva, nincs üzemeltetője, nem a nemzet, nemzeti úszodái. Jó, hát, de, jó, hát nem tudom, azt is lehet olvasni a sajtóval, hogy a, hogy független közgazdászok, pár ilyen van egyébként az országban, például a Csaba, Lász, Lász, Csaba László, bocsánat, aki a ceu untani, tehát tehát ezt már nem állam fizeti, ő nyilatkozta azt, hogy megáll az esze kétokból, is, egyrészt nem készült hatástanulmány, de semmilyen, de általában ezt szokottam hetróval is lenni mindentben nagyjából ez van Magyarországon. A másik pedig egy olyan konvergencia programot vezettünk be fél évvel ezelőtt, ami, amivel gyakorlatilag öt év után, vagy inkább három év után tudta Magyarország szerezni a, a hitelének morzsáit, és rá fél évre pedig a spórolással szemben mutatkozó hatalmas nagy megaprojektbe belepróbálunk ugrani, mennyire hitelesít ezek után bármi is, mert pont a, leg, a legkritikusabb időszak lesz a 2009 2010 2011 akkor, akkor cseszhetjük el megint az eurót és mindet, és gyakorlatilag akkor kéne fölépíteni e, kb. 150 milliárd forintból arénákat, de kéne fejezni egy netót építeni még egyet, körülbelül 3 4000 ember számára hoteleket kéne építeni, e, Autóutakat és egy repülőtereket összesen mindegy, nem tudom, 500-500 milliárd forint értékbe, ami aztán három havi nyugdíj és a teljes egészségügyi büdzsé hiánya, stb. stb. stb. stb. De mielőtt még tíz körömmel, és ki és fogakkal nekiugranánk ennek a kormányzatnak. Azért emlékezzünk arra, hogy a Fidesz nem Európa, nem pusztán Európa-bajnokságot akart épít, eh, rendezni Olyan. ebben az országban, hanem olimpiát. Hát az olimpia az egy nyolcszor tízszer akkora projekt, mint egy társ-európa-bajnoki rendezés. Tehát gondoljatok bele, hogy ahhoz ugyanezt a négy, Stadion föl kellett volna építeni, plusz még emellett másik 15 helyszínt kellett volna építeni. Hát sokkal, de sokkal nagyobb vállalkozás volt. Tehát, hogy itt tényleg, hogyha álmodni kell, akkor mindenki hatalmasakat mer álmodni. Ha meg meg kell valósítani valamit, hát akkor vannak bajban. Jó, én egyetleg dolgot nem tudok, hogy, hogy, hogy ki, ki, mit finanszírozni. Hát Európai bajnokságnál Európa lehet tudni, hogy az a szabály, hogy a hogy az uefa a, a bevétel, az uefa a, a televíziós bevétel, az UEFA egyedül csak bérli a stadionokat, amiből körülbelül összejön 10-20 milliárd forint, nem sokkal több. Tehát elvileg a megtermelt költség, megtermelt bevétel az uefa és nem az országé. Persze az a járólékos költség, hogy amennyit itt elfagyiznak, elsöröznek, elhoteloznak, az mondjuk itt marad, de az is csak közvetlenkedő be a Na, hát az UFA is egy multi, most ebből hát a töltéletből. az UFA is egy nagy multi, hogy most az olimpiánál, tehát nemzetközi olimpiai bizottság, hogy működik, ezt értem, mert nem tudom. Vannak tipjaink. Hogy, alakul, hogy alakult volna a Magyar Rendezési Világbajnokságnak a magyar csoportja, hogyha erre sor, Európa-bajnokságnak a magyar csoportja, hogyha erre sor kerül? 0 nulla pont, nulla rugott, 7 kapott gól írja az SMS író. Más írja, 0 pontot szereztünk volna, 2-10-es gól arányjal legalább. Megint más azt írja, Priskin vágott volna 2-t, de utána egy ilyen nevető smiley az, amelyik árnyolja a jelentéstartalmat. 2 x 1x1 7, 0 pont egy 19 gólarány, az egyetlen gólunk öngól, Szerintem az egyetlen gólunkat Illés Béla szerezte volna. Én ebben hiszek. 1-13, de szerencsére elmarad. Azonban próbáljuk meg az olimpiát írja a szerzői Smiley's. Tehát, hogy körülbelül ezek az impózusok azok, amik senki sem tippelt két gólnál többet nekünk, és mindenki a nulla pontot tippelte. legalábbis aki, aki írt. Jó, mondjuk, hogy a 24... Csapatosabb nyilvül az Európa Vajnokság, azt mert 2012-ben még nem aktuális. Higul, ha, használjuk ezt a kifejezést. Az a 2016-osban valószínűleg igen. Várállítólag volt arról szó, hogy még előtte, tehát egy pár hónappal ezelőtt gondoltak arra, hogy megnövelik 24-esre, azt nem most 16-os. Akkor elvileg lehet olyan csapatba jutnunk, hogy alattunk van valami máltal, vagy valami kisebb csapat, akivel ugye elvileg minden második meccset döntetlenre hozunk ki, vagy esetleg nyerünk, és értelmeség ebben a Pesten, vagy a Debreceni katlanba vagy Dörrben lehet, hogy van egy -a jó esték, hogy véletlenül kijövünk egy döntetlenre, vagy egy győzelemre. Tehát én, én, én, én, én a, én a szerencsével bízom, már nem vagyok. Parci, köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk, és ne sírjuk, ne sírjuk könnyesre a párnánkat az elvesztettei pályázat felett. Jó, hát egyébként meg érdemes hallgatni a magyarázkodást, mert... Meg mert ahogy mer, elkezdődött már. Most a Fidelitas is azt mondta, hogy elkutat Fletu, elkutat Fletu. Jó, jó, de közben meg ők is sírnak, rínak. A Fidelitas nem mondja, hogy elkutat Fletu azután, hogy telesírják, ríják a magyar médiát azzal, hogy mekkora lehetőség volt, mekkora lehetőséget szalasztottunk el, amikor a páros mondataikban arról beszélnek, hogy mekkora az államháztartási hiány, és milyen nehéz helyzetben van az országnak a költségvetése. Akkor a páratlan mondataik, ne szóljanak már arról, hogy Európa-bajnokságot rendezzünk. Jó, jó, de hát ez, tehát, tehát hát mert hogy tudjuk, hogy tudjuk, hogy Viktor szereti a focit, de közben azt is tudjuk, hogy rossz az ország helyzete, úgyhogy mind a kettőt egyszerre kell kommunikálni, hát ez rossz, nekik. Viszont rosszabbul focizunk, mint négy éve. Köszönjük ha, ha szépen. Ha hello, hello. Sziasztok, azt tudjátok, hogy hány szavazatot kaptunk? Kérdezi János. Nullát. Hát persze, hogy tudjuk, hát pontosan éppen, hogy erről van szó. Hát. Azért lett teleharsogva tele a magyar közélet azzal a tényel, hogy hát most már van öt tuti szavazatunk, még hármat valahonnan szereznünk kell, hogy, hogy biztos legyen a dolog. Hogy ne legyen izgalmas, érted? Tehát, hogy nyugodt legyen. De erre miért van a szükség? Tehát, hogy így, így, így magunkat, így, így még ezzel is lejárassuk, hogy, hogy, hogy, hogy hittegetjük magunkat. Hozanna Platini írja az SMS-ről, tehát tényleg egy imaszerű SMS-t kaptunk. Hozanna megmentettél a leégéstől, hogy a csoportmeccsegen kapjunk három zakót, Hozzanna. Ez a csodálatos. Én egyébként mindig is szerettem Platinit. Nekem mindig is imádtam komolyan. Én a Juventusnak akkor kezdtem elszurkolni, amikor ő játszott. Visszatérve, te láttad azt a kis filmet, amivel mi kampányoltunk. Kis, rövid, rövid kis kampányfilmünket. Nem hála Istenet. A Simonyi űrhajója elhúz a csillagos égen. És a csillagos égen a, az űrhajó mellett kirajzolódik Puskásot bácsi csillaga. És, Na, öcsi, és öcsi bácsi megszólal. És tudod, mit mond? Hogy aki szeret engem, aki tisztel engem, azt tudja, hogy kell szavazni. Jó. micsoda a visszaélés ez? Mi a véleményed erről? Hát ez... Most rakod ki a tacsot, vagy megvárjuk a zenét? De hát ez, ez olyan visszaélés, ezzel ez erodáljuk el puskásöcsének az imá imázsát a világban. De, de ez ez elképesztő, elképesztő brutális ízléstelenség, tehát hogy ez, ez aztán... Hát, azon kívül, hogy gics természetesen egy ilyen, egy ilyen rossz marketing gics, tehát még csak nem is, ezt még marketingnek sem lehet nevezni, tehát de ez egy de, ilyen... De, de is tudod, hogy mi volt a, a borzasztó, hogy... Szarolás. Már, már két vagy, két hónappal vagy vagy három hónappal ezelőtt, már ezt láttam a napkeltében léptenyomon, hogy mi kandidálunk, és hogy milyen népszerű a ami pályázatunk, és mennyire szeretnek minket. Mennyire, mennyire, mennyire szeretnek minket. És, és, és mutatják, ahogy a szépség királynő az így osztogatja a kis futballlabda alakú alapú ridikőrket. És egy ilyen büszkék vagyunk. Tehát hogy az az elképesztő, hogy, hogy nem... Itt Magyarországon a segnyalásnak olyan kultusza van. Tehát ez nem pusztán egy olyan cserékvés, amiről úgy gondoljuk, hogy ezt muszáj megtenni. Nem egy, nem egy, nem egy szükséges rossznak tekintjük, hanem a, hanem, hanem a prioritásnak és a, és a magyarságunk és a, és a létünk, a megélésünk principiumának tekintjük a segnyalást. Tehát, hogy az a, attól az elmélyít minket az identitásunkban a segnyalás Iga, igazán, ő, önigaz, ön, ő, hogy mondjam, önazonosabbnak érezzük magunkat attól, hogyha szaros a szánk. Erre Hofi Géza is utalt annak idején. Ja, hogy ez, ez tényleg, tehát hogy, hogy nem arról van szó, hogy jó, hát ajándékozunk ilyen kis csebetséket, és ezeket így odaadjuk, mert hogy hát ezzel is próbáljuk segíteni ezt. Hanem egy PR filmet forgatunk arról, ahogy odaadjuk neki. És mutatjuk, hogy ő, ő örül, és utána rá is kérdezünk, hogy örül neki? Fogja használni? Ön szerint ízléses? Valóban? Hát nagyon örülünk, hogy ilyen örömet tudtunk szerezni önnek. Robi, de a politikai kommunikáció számára azért volt ennek haszna, mert addig sem arról beszéltünk, amit téma kellene, hogy legyen ebben az országban. Hát ez egy tipikus, elterelő hadművelet. Tehát le, le, lehessen másról álmodozni valamiről, ami teljesen esélytelen, beszélni másról. Mert most nézd meg a mai, mai magyar közbeszélő, vagy médiában legalábbis, mert nem biztos, hogy az emberek is erről beszélnek egyébként, de a média médiát most tele van ezzel. És végülis mi is beleesünk ebbe a csapdába, ha végig gondolod. Mert most mi is erről beszélünk, ahelyett, hogy sokkal valódibb kérdésekről beszélnénk. Nagyon érdekes a kaptunk. Az olimpia összes bevétele a rendező országé. Egyébként város rendezi az olimpiát. Amúgy érdekes, hogy amikor a Fidesz felhozta az olimpiát, megkezdődött a sárdobálás, de most az összes baloldali média személyiség ezt reklámozta a tévében, mármint az EB pályázatot. És erre én is emlékszem, hogy amikor a Fidesz olimpiát akart rendezni, meg Európa-bajnokságokat akart rendezni a Fidesz, akkor az egész baloldal mind-mind-mind ellene volt, ellene, ellene kommunikált ennek a pályázatnak. Bezzeg most. Érdekes módon most olyan, most, hogy a költségvetés ennyire lerongyolódott, ugye? Most, amikor elvileg sokkal rosszabb a helyzet az országnak, legalábbis gazdaságilag, most valahogy érdekes módon alkalmas az ország arra, hogy Európa-bajnokságot rendezzen. Milyen különös, nem? Hát, erről beszéltem az előbb, a politikai kommunikációnak úgy volt erre szüksége, mint egy falat elbére. Pedig, pedig, pedig csak időbeliség dolga az egész, mert... És hogy hogyha az MSP előbb kattant volna rá erre az olimpia ügyre, vagy futball ügyre, akkor a Fidesz fikázta volna le. Mivel, hogy a Fidesz jött elő ezzel, hát akkor még a szocialisták nem is gondolták, nem is képzelték, hogy egyszer majd lesz egy olyan vállalkozói csoport gyártási, amelyik majd ebben komoly pénzt lát. Ezért aztán lefikázták értelemszerűen csípőből, mint minden fidesz javaslatot. Majd pedig, amikor jött egy jó lehetőség, hogy, hogy, ők, rendez, hogy, hogy ők, ők ők kandidáljanak, akkor a Fidesz már nem tehette meg ugyanezt, ugyanis ő már korábban több ízben próbálkozott ugyanezzel, tehát egyszerűen nem lehet volna koherens, ha azt mondják, hogy nem. Világos. A következő alkalommal a Fidesz akar majd ebét rendezni, már az MSZP se teheti majd meg, hogy azt mondja, hogy na hát ez alkalmatlan ez az országrá, meg jobb helye is van a pénznek, meg ilyenek. Nem? Ez így igazságos, így a jobb oldalnak is volt, egy nagy fiaskója a hasonló témában, meg a bal oldalnak is. emlékszel az első ilyenre? Az első ilyen nagy kandidálásunkra is nagy szánalmas leégésünkre? Még csak a kandilá, igazi kandidálásig se jutottunk el? Emlékszel erre? Mátyásnak a Nem, fejedelmi... de, mennyire, de mennyire elvesznek a rendszerváltáskor a rendszerváltás emlékek? Világkiállítás. Igen, ja, tényleg volt olyan, olyan is. Világkiállítás. Először Bécsel közösen. Már akkor is, akkor is azt éreztük, hogy így egyedül kevesek vagyunk ehhez, és akkor is meg akartuk osztani ennek a dolognak a terhét és felelősségét. Aztán, aztán egyedül, és így, így mindig, mindig próbálkoztunk, és az, a, az lett az egész a dolognak a számalmas vége, hogy Horn így áthúzta az egészet, és azt mondta, hogy nem, visszaléptünk így végül is nem lett a dologból semmi. Először még a német kormány akart világkiállítást rendezni, aztán hát persze így nem jött össze, aztán így, így elkezdték, aztán az Antal kormány kiállt a világkiállítás rendezés mellett, és természetesen ők is akarták, Boros kormány tovább, és e, így mindig az volt, hogy így éreztük, hogy ez így nem fog nekünk összejönni, de tényleg, mint a rossz tanuló, és így tologattuk két évekkel előre, tehát, hogy e, akkor nem 2000-ben, vagy nem 1900, nem tényleg 90 nyolcban, hanem 2000-ben. Na. Na jó, akkor 2002-ben, jó. Tehát hogy így, így mindig tologattuk egyre előrébb, és az végén kellett, hogy jöjjön egy kemény tökű horngyul, amelyik azt mondta, hogy nem. És akkor így ennyi lett az egész. Tehát így körülbelül így járunk mindennel. Az ambícióink azok nem csökkennek. Nem, nem, nem kéne azt a turáni következtetést levonni ebből, ez megint, megint lúzerség lenne részünkről, hogy, hogy nem szabad nekünk merni nagynak lenni semmiben. Igazából az a baj szerintem, hogy abban nem merünk nagyok lenni, amiben tudnánk, és abban próbálunk nagyok lenni, amiben meg esélyünk nincs. Tehát, egy ez, ez nem mindegy. A K anyádnak szaros a szája írja az SMS író, összekevered a nemzetet a képviselőinkkel. Hát igen, ez előfordul. De, de nem csak velünk fordul, ez, ez, <laughs> ez, ez gyakran. Igen, gyakran igen, igen, de hát... De hát ez is egy jó kérdés, hogy jobb képviselői vannak-e egy nemzetnek, mint amilyet érdemel. Nem vagyok ebben sajnos biztos. Vagy rosszabbak? Nem tudom. Minden esetre minden magyartól elnézést kírak, akit az ide, aki az identitásában nem mélyül el attól, ha szaros a szája. Én magam is ilyen magyarnak vallom magam. A Demokrácia részén társaság vendége, Juhász Péter, a Kender Egyesület szóvivője, akit köszöntök a stúdióban. Szerintem meg fognak indulni az SMS-ek. Mert hogy ez már, ez már is egy deklaráció, hogy én bejelentettem, hogy te ki vagy is, hogy a vendége vagy a műsornak, úgyhogy 06, 30, 30, 30, 88, Csak bátran uh, SMS-rekordot kéne döntenünk. Az első órában ugyanis rekordmennyiségű SMS jött, úgyhogy én pedig bízom bennetek, hogy továbbra is fenntartjátok az SMS számot. Szervusz Péter. Jó napot mindenkinek, Értéged egy koppant ambivalens élmény a napokban. Először is éreztél egy nagyon felszabadító érzést, utána pedig egy, mintha csak visszakerültél volna a csöbörből vödörbe. E, hát a felszabadító érzés az annyira nem volt az, ha arra utalasz, hogy befejeztem a múlt héten az elterelést, amit ugye, én bementem egy a jó évvel ezelőtt egy bíróságra egy nagy darab kender és ebből kifolyólag elterzésre kellett járnom, ugye, hogy leszok a drogra, vagy legalábbis tudjam, hogy mit csinálok. Ezt én a szerdai napon múlt héten, Befejeztem tulajdonképpen, is elbocsúztunk a konzultánstól. Majd délután háromra lett egy következő ügyem. Tudanapon viccesen indult a rendőrség házkutatást tartott nálam, és elvitte a kender mag egyes szánt e, ipari kender növényeket, negyventő ipari kendert, mert hogy ők úgy gondolták, hogy ez kávítószer, gyanús dolog, ami nálam a lakásomban történik. Aha. És és nem várjunk, csak a Kender az illegális, vagy a THC tartalom az illegális? Na, hát igen, ez kellett volna egyik is először utána nézni valószínűleg. Ennek az előzménye az volt egyébként, hogy megjelent egy internetes portálon egy videó, hogy, hogy kell összerakni egy otthoni termesztőrendszert, ahol, hát pont mivel a Kender meg mondom, csináljuk a dekorációt, azért kapura, jött, hogy ott, ahogy rakjuk össze fel, is tudják venni. És hát nyilván ezen a videón látszott, hogy kender növények vannak. Az is elhangzott viszont ott, amire már nem ekkor a figyelmet, hogy az ipari kender, ami annyit jelent, hogy a THC tartalma a alatti mindenképpen, tehát felnővekő állapotában is. Ez nem minősül kábító, egy teljesen legálisan vásárolható magról beszélünk, amiből egyébként étkezési kendermagot szoktak előállítani, tehát ezek a növények ilyenek voltak. Mit csinálnak a kendermagból, milyen ételt? táplálékiegészítőnek használják az olaját és mindenféle ilyet. Tehát ezt egyébként szocizásra tökéletesen alkalmas. Tehát a az, az egy nagyon finom cucc. Olyasmi, mint a, de... a szoci. egy kendermagos a... csirkéknek. Hát meg csirkéknek persze, de kerestek meg meg meg galambászok, hogy nyomjuk ezt a részét és az iparnak, mármint hogy a galamboknak milyen jót ez a kendermag egyébként. Aha. De emberi fogyasztásra a tökéletesen alkalmas, és nagyon sok telítettlenség is van, tartalmaz. Szemben a THC valamit nem tartalmaz. A, az ipari hát kender nem a kender az kendermagja nem. Most a hogy a rendőrök kijöttek, és a, a sorsfintora az annyi volt, mondjuk, hogy én kedden voltam a Teve utcában a brfk kán egyeztetni a tüntetés részleteit, ahol jegyzők, hogy megdiktáltam, hogy ipari kendő lesz a dekoráció, ne jegyezzek meg tőle, majd ha meglátják ott kint, amit egyébként a lakásomban nevelek egy lámpa alatt. Ma ez volt kedden, majd szerdán kijött a kávéüzszerű osztály, és lefoglalta ezt a teljes mennyiséget. Annak ellenére, hogy mutattam nekik minőségi bizonyítványt, tehát ez a kompolti mezőgazdasági kutatóintézettől vásárolt. Na, gondolom, de... hogy azután, hogy valaki bemegy a rendőrségre egy nagy, nagy bokorral, hogy feljelentse saját magát, azután az ember odafigyel, hogy bármilyen fit vásárol, arról papírja legyen, a többi. Tehát, hogy bármikor is megzállnák őt, akkor azt ő tudja igazolni, hogy ez... Hát egész konkrétan álfás számlával rendelkeztünk róla, tehát hogy még csak nem is az, hogy nem mondása <coughs> valami, és hogy keresztül... De le is írod az adóból, gondolom. Hát... Helyes, helyes, helyes, természetesen világos. <gül> Támogatásként érkezett volna be az egyesülethez egyébként, és természetesen igen, így, ahogy mondod. Az ügyjelnekessége az az, hogy kihoztak magukra egy szakértőt, mondjuk számomra az is az ügyjelnekessége volt, hogy ez mert kellett hat darab rendőr, hogy nem tudom, bejöjjnek a lakásomba és körülnézenek. Nyilván találtak egyébként fél füvet is, amit én ugye fogyasztok, és hát nem nagyon dukdosom otthon magam elől. Tehát a lényeg, hogy ezért eljárás indult ellenem újra, én másnap bejelentkeztem ismét az elterelése, illetve a, a ipari kender növények okán, meg a kender eljárás eljárás kezdeményez a rendőrséggel szemben. Az első körben annyit jelent, hogy panaszsal élünk a, a magatartású tevékenységükkel szemben, ami annyit jelent, hogy közigazgatási eljárás keretén belül okozott kár megtérítését, megtérítését fogjuk kérni, magyarul a kenderok tüntetésre demonstrációt a demonstrációt fizesse a vrfk Na de nektek van ügyvédetek gondolom, én hallottam egy, egy, egy történetet, nem csak rád sújtott le a, a, törvény, a törvény keze, hanem, hanem egy 70 éves körüli nénire falun ö, lecsaptak, előállították, és a néni nyilatkozott utána, hogy ő hogy, ne ezt nem is tudta, hogy ez micsoda, ha tudta volna, hogy másfél millió forint érték ez a dolog, akkor valószínűleg nem is árt, talán nem is ártatlanul állna itt most a, a, a mikrofonok és a, a, a törvény előtt. E, és ez a néni elmondta, el hogy hát ő aztán esze nem lesz ügyvédre költeni, ha úgy ítélik, hogy ezzel bűncselekményt bűncselekményt követettel, akkor ő majd leülni. üli. Hány találtak találtatlanul? Nem tudom, sót, mert más semmi jó, forint értékű, de az nem ez ipari nem ipari kender volt. Nem, de hát ez a, semmit nem jelentett, egy növény. Hát az, az unokák lehet, már értek növén. vele, a mint lehetőséggel. De, de elképesztő volt maga a történet, hogy, hogy a 70 éves néni, akinek aki, minden szavából sütött a, a, az, hogy, hogy ez az egész dolog nem érdekli, hogy ez teljesen irracionális, ami teljesen. vele történik, tehát egy, egy, egy, egy másik világ, egy ufó, egy ufó történet volt az egész, és megszólalt a rendőrség, akik a szabály, a szabály, és azért, ami egyébként bizonyos szempontból érthető, de, de, de ebben a kontextusban teljesen irrealis, egy ufóvá változott hm. <gül> Lekem az ipari renderről jut eszembe egy vicc, amit nem is olyan régen kaptam e-mail postán. Két politikus, akik ott meg voltak nevezve, de én most itt nem fogom megnevezni. Két politikus sétálgat a mezőn. Már ez önmagában is egy vicc, ugye? Meglátnak egy öreget, ahogy éppen arat. Kérdezték, kérdezik tőle, hogy mit arat maga öreg, kérdezi az egyik politikus, mire a másik rászól. Adjad már, mit érdekel, mit arat. Úgyis akármit is arat, az úgyis mind a miénk lesz mire az öreg megfordul, és oda szól. Kender taratok kötél lesz belőle. Ez most csak az ipari kenderről jutott eszembe természetesen. Jó, hát ilyet és is még 2003-ban az üntetésre, jött ki valaki egy, -egy ilyen kenderkötélből formált, nem tudom, akasztófát, hogy neztek kender. Annyira nem tetszett ez a vicc aha, aha. ez a vicc, hogy, hogy Magyarországon, vagy ugye egyáltalán a civilizált világ nagy részében, van -e, vannak bizonyos tiltott szereket tartalmazó listák. És ezek a listák, ezek nem arra vonatkoznak, hogy mit szabad és mit nem szabad árusítani, mert ehhez gondolom, hogy van köze az államnak, mit szabad és mit nem szabad behozni a határon, hiszen azt az állam ellenőrzi, tehát hogy azért ezeket szankcionálja az állam, és ez, ez úgy gondolom nem is baj. Hanem, hogy mit szabad vagy nem szabad neked megenned. Vagy neked meginnod, vagy neked lenyelned, vagy elfüstölned, vagy én nem tudom. Tehát, ami arra vonatkozó, hogy a legszemélyesebb szabadság, hogyha belegondolsz, talán még előbbre való a, a szólásszabadságnál is, hogy mit eszel, vagy mit iszol. És akkor ebbe az állam beleszól valamilyen jogon, én nem tudom, milyen jogon, hogy te mit tehetsz, vagy mit használsz, hogy ő, ő, ő egy tiltott szerep piacra adom, mondjuk azt mondja, hogy vannak bizonyos gombák. És akkor ezeknek a gombafajtáknak, ezt a részét szabad, azt a részét nem tanácsos, mert azok halálosak, vagy hánytatnak, vagy én nem tudom, amazt a részét pedig tilos és börtönben ülsz miatta. Tehát ha ebbe belegondolunk, hogy ez, ez mennyire, a, mennyire végtelenül abszurd, és én azt gondolom, hogy el fog jönni a történelmnek egy olyankora, amikor majd erre úgy fogunk gondolni, mint ahogyan most gondolunk arra, hogy valaha embereket, például Giordano Bruno-t tüzesmágján megégették azért, mert azt mondták, hogy szerintük ez az égítest a körül, nem pedig az az égi test e körül. Tehát, én szerintem ez egy olyan mértékű barbárság egy embert azért, mert bármit is, amit talál, ami a keze ügyébe kerül, megeszik. Ezért börtönbe csukni, hogy az valami elképesztő. Robi, én nem, egy kicsit, kicsit demagognak érzem ezt a fajta ö, szabadelvűség képviseletet, mert ö, tulajdonképpen mindenfajta törvényt ilyen alapon ö, el lehetne törölni, amit te most elmondtál annak alapján. Minden törvény ellentmond, mond és durván korlátozza az embernek a szabadságát, ami egyébként bizonyos értelemben igaz lehet, de... de ismétlem akkor minden törvényt ezen az alpon ellen. Melyik törvény, de így, hogy minden törvény így nem Igazából, igazából az azért. Törvény én, törvény azt gondolom, én azt gondolom, hogy mint általában bármilyen tiltott dolog esetén, magát a magatartásformát kriminalizálják. Tehát egy bizonyos viselkedést, de pont én... az, hogy nem ezt teszik. Hiszen nem a drogfogyasztás büntetéke, ahogy én rommá magam, és alkoholista lehetek egész életem, és szívesen ez... a családom a magatartásformát, tök ugyanaz, hogy én füvet szívok, hogy no és az a lényegi különbség, a többi, többi törvényel szemben, és erre próbáld meg kiegyezni, akkor tovább, mert szeretném, azt, szeretném, igen. Ez egy áldozat nélküli bűncselekmény. Itt az áldozat te magad vagy, még mondjuk egy lopásnál, egy nem lopásnál. Köszön, nincs áldozat. Én ezt értem, de mégiscsak én nem ártok másnak. Én magamnak ártok, magammal Most és itt én a szabadságú kérdés, amit Róvi mondott, hogy ezt dönthessen neki maga, ha én öngyilkos akarok lenni, senki nem akar utána börtönbe zárni, mert pedig annál durvábban nehezen ártatok magamnak. Tehát ezeknek az a lényege a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknek, mint a fogyasztói típusnak, hogy nincsen áldozata. Nincsen olyan, aki, bár, tehát aki másra vonatkoztatva kárt okozni, én ez ha, saját, ha pedig saját magad vagy az áldozat, akkor azt kéne eldönteni, hogy te kiskorú gyerek vagy-e, és a politikus bácsi az a te édesapád, édesanyád-e? Tehát ez, ez a fő kérdés. Mert hogyha az, és te kiskorú gyerek vagy, akkor ő téged, mint gondviselőd, jogosan tilt el attól, amit ő úgy vélelmez, hogy az árt neked. Ha viszont ez nincsen így, és te egy felnőtt polgár vagy, és nem arról van szó, hogy ő a te gyámod, hanem arról van szó, hogy ő a te küldötted. Te ő, őt megbíztad azzal, hogy képviselje azt, amit te szándékozol. Nem pedig arról van szó, hogy te felhatalmaztad őt arra, hogy ő te feletted járjon el. Érte van? Tehát akkor, akkor, akkor itt egy nagyon-nagyon komoly szerepzavar rajzolódik ki, lehet szemeink előtt. Na fiúk, hogyha adtok egy percet, akkor én föltennék nektek egy kérdést, mert engem A, a Oké, okay, hát így kifejtsem egy kicsit. Kertek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész legalizálási, liberalizálási tematikával olyan, mint hogyha a jó úton jár, járnának emberek, de mintha rossz irányba indulnának el rajta. Megmondom, hogy mire gondolok? Hogy ha egyetértünk abban, hogy ez a társadalom fogyasztói addikcióra építi az összes marketingért, mindenfajta terméket az úgy akarnak eladni nekünk, hogy rászokjunk. Akkor, és hogyha egyetértünk abban, hogy ebben csomó negatív következménye van ennek, akkor az, azt, azt kéne kimondani tulajdonképpen, hogy nem, hogy a, a drogot nem kéne liberalizálni, hogyha igazán jót akarunk ennek a társadalomnak, hanem kriminalizálni kellene az összes mar fogyasztói marketing addikciót. És, és tulajdonképpen pontosan én úgy érzem, de úgy de érzem, hogy, hogy, hogy ez, a, ez, de a, ez, egy, ez egy. Én ezért nem tudok azonosulni ezzel a, ezzel a, ezzel a fajta úgymond szabadság Én úgy érzem, hogy jó úton megy, de a rossz irányba, mert én azt gondolom, hogy, a, hogy, a, hogy ami, ami negatív, az tulajdonképpen a fogyasztói addikcióra, és hihetetlenül de mutatóan de... kriminalizálja a társadalom a drogokat, miközben nem kriminalizálja, tulajdonképpen de várjá, várjá. Egy, a várjá. saját tabúját, a fogyasztói társadalom azt nem akarja, hogy a legnagyobb tabújára fényderüljön, hogy, mi lesz a fogyasztó, hogy, hogy hogy lesz valakiból fogyasztói dzsánki. Amikor a fogyasztás ö, egészen extrém formát ölt, azt már ő kriminalizálja, mert megmutatja, hogy hova vezet a fogyasztói társadalom múltja, mi a végállomás. Röviden reagálnom kell arra, amit mondtam illetve Péternek, hát engedném a szót. Ö Tulajdonképpen egyetértek abban, amit, amit mondasz, hatásmechanizmusában, de nem értek egyet az eszközeidben, mert hogy először nem azt kell megvizsgálni, hogy milyen hatást akarok gyakorolni a társadalomra, hanem hogy milyen jogaim vannak, tehát milyen módon járhatok el én. Tehát, hogyha én azt látom, hogy amit te csinálsz, mondjuk dohányzol, az neked árt, akkor az egy indokolt, igény bennem, hogy én téged erről leszoktassalak, de nem indokolt a kezedre ütnem ezért. Érted? Mert nincs jogom Példát mutatni kellene először a hát, is, a szó, és akkor a, az majd állami meg. bevételek, ugye, alkoholból, dohányból, stb. Tehát né, nem, teljesen, mutat, nem igazán mutat példát. Én teljesen egyetértek a, tudod mit, kriminalizálja, de ne a fogyasztást. Kriminalizálja a kereskedelmet. Kriminalizálja a behozatalt. Mert ahhoz joga van. És joga nem csak van, a drog esetében, hanem mindenfajta fajta. Fikció esetében. Tegye meg, tegye ez meg! A Hiszen ott vannak azok a mocskos, mocskos tévéműsorok, meg ott vannak azok a borzalmas szappanoperák, azokra talán nem lehet rászokni? Legalábbis az alantasabbjára? Hogy is te lehet? Meg ingyen adják. A szabjára mint a szimbólumokra. Így adják neked a kolát, stb. stb. De Én egyetértek veled, de ne azt büntest, aki a kólát, vissza, büntest azt, aki a kolát terjeszti. és ugyanez vonatkozik a kokainra, mint a kokakolára, mint a amely igen, kokain tartalmú volt. Na, én pedig visszakanyarodnék Magyarországra 2007-ben, tehát alapvetően én is a minden egyetértek, amit mondasz. Tisztázunk pár fogalmat, mondjuk, hogy mi is a legalizáció, amit mi szeretnénk. Mert erre sokan azt mondják, hogy ez a szabad piac, és hogy akkor hülyű drógos, gondoljuk, hogy most van a szabad piac, Most van az, hogy bárki, bármikor bármilyen szerves hozzá tud jutni, két perc át gyakorlatilag, nem szűrjük azt, hogy ez fiatalabb a 18-né vagy idősebb, nem nézzük azt, hogy, hogy mit a milyen THC tartalom mondjuk a fű, ami most ugye az independentben megjelent, megjelent, hogy ő de megnőd. Nem nézzük azt, hogy fülhomokastaival valaki, és még silikózis kapszál, nem nézzük, hogy a bevétel az a bűnözői köröket gazdagítja nem trallala, nem az államhoz jönbel. Mi azt mondjuk, hogy állami szabadgyőzésre vágyunk. Tehát egy kicsit opáskodósra pont, amire azt mondod, hogy figyelekedjek, hogy az állam vonulja, be egy területre szabályozza az, hogy ki mikor milyen körülmények között mihez juthat hozzá. Ez a legalizáció, és azt gondolom, hogy ez viszont szükséges, mert jelen pillanatban pont a fogyasztói társadalom mintájára, amin ellen ágáz és egyetértek vele teljes egészében, a példamutatás és a többi, egy fogyasztói társadalomban élve egyszerűen ehhez kell alkalmazkodni. Tehát látjuk azt, hogy igénye van az embereknek arra, hogy drogot fogyasszanak. Itt most ki legálisat, ki illegálisat, de az emberek 99 95 a fogyaszt valamilyen drogot. Sőt, a civilizációk! 50%-lik a fogyaszt valamilyen drogot, tehát gyakorlatilag nem találsz olyan civilizációt, valami mindenhol tilos. Itt Magyarországon például a marihuána tilos, de az iszlám világban éppen az alkohol a tilos, ami pedig itt nálunk nagyon be van ágyazva. A világnak vannak olyan civilizációi, ahol mindkettő tilos, de ott garantáltan ópiumot tolnak. Tehát ezt kell érteni, hogy valamilyen mámorral minden civilizáció él. Most elmennél az iszlám világba és azt magyaráznád, hogy milyen jó is a te kis borocskád, ott pontosan ugyanannyira, te borász vagy, úgyhogy Gábor, Gábor a legjobb, akinek Én ezt magyarázhatom, ott te, téged ugyanúgy kinéznének és gyűlölnének, mint itt, hogyha azt mondod, hogy a, hogy a marihuána fogyasztás, vagy a hasis is az mennyire egy jó hatású készítmény. Érted? Pontosan ugyanaz a helyzet. Civilizáció dolga civilizáció dolga, de egy egészen más most, ahogy elmondtad, hogyha kimondjuk, hogy alapvetően egy rossz dologról van szó, ami szükséges rossznak, vagy nem szükséges, de létező rossznak látszik, ez és, és, és ezért kell valamit kezdeni vele értelmesen, de abból, amit te elmondtál, szinte már megválaszoltuk azt, hogy miért nem történik meg ez a legalizálás, liberalizálás, nyilvánvaló, hogy nagyon komoly érdekek fűződnek ahhoz, hogy ne történjen meg. Tisztán, hát azt szokták mondani, hogy két kör jár jól ezzel a rendszerrel, két, hogy mondjam, társadalmi rétegnek a munkát, részben a bűnözők, akik ebből élnek, mert hogy hatalmas bevételekezőknek, részben azok, akik üldözik őket, mert hogy az ő munkájuk is megszületnek. Ő és egészen más összefonódást <sítható> és éppelni, jött, például, hogy Afganisztánban miért kellett annyira bevonulni, ami egyébként ott, ott, ott, ott mi van -e azon kívül, ami, amiről amir, uh, most beszél? most. Azon kívül mi van még Afganisztánban? Tehát annyira oda Igen. be kellett menni. Na most azt hogy a CIA az ezekre utazik gyakorlatilag ebből tartja el magától is meg. Vizsgáljuk meg, hogy a magyarországi drogkereskedelemnek körülbelül hány százaléka foglalkozhat marihuánával. Hát én így nem tudok mondani, azt tudom, hogy a fogyasztóknak nagyjából 90% a marijuanász. Nah, hát hogyha azt mondjuk, hogy a fogyasztók 90% a marijuanász, hogy azt akkor feltételezhetjük, hogy a kereskedők 90%-a is marijuanász. Tehát a, ke a kereslet-kínálat elmélet elve alapján azt gondolhatjuk, hogy ott is egy olyan 90 10 os lehet a megoszlás. Mennyiségben igen, ha már bevételi oldalról közöttünk, akkor lehet, hogy egész más dolgokról Persze, persze, fogyaszt, de most, hogy, igen, most hogyha, ha, hogyha esetleg az állam mondjuk ö, zárjegyessé tenni és adózott termékké tenni a Juanát, és ilyen módon mondjuk kiskorúakhoz nem juthatná el, stb. stb., stb. Akkor azt mondhatnánk, hogy ennek az egész drogkereskedelemnek ennek 90%-a el lehetetlenülne. Na, Ez a 90%. És akkor ezek a rendőrök kénytelnek lennének bűnözőket fogdosni, tehát mondjuk erőszakos bűncselekmények, betöréses rablások, korrupciós ügyek esetleg. Esetleg a politikával összefonódó mafia vagy ilyesmi. Tehát, hogy minden ilyesmire lennének kényszerülve a helyet, hogy ezeket hajkurásszák. Hát, hogy inkább úgy mondom, hogy ez az elvárás irányul a feléjük, mert pillanatnyilag azért van egy olyan társadalmi elvárás, hogy a drogosokat fogdossák össze. Az a szerencsés helyzet, hogy én most éppen a rendőrtiszi főiskoláról érkeztem ide, ahol szerencsém volt több rendőri vezetővel beszélgetni az ott tanulók előtt, és hát egy hasonló vitában, a vita nem nagyon volt hozzá, hiszen egy beszélgetésben volt részem, és teljesen egyértelmű, hogy ők maguk sem értenek a rendőröknek, és is, akikkel találkoztam itt a, a Rodler Norbert volt télen, aki a, a BRFK-nak kábítószerosztályvezetője dr. Németh Zsolt, aki a tudományos főigazgató helyettese a rendőrtiszti főiskolának, illetve Kügyű, csendes László, aki pedig a vezetője, osztályvezetője. mindannyian elmondtam, hogy teljesen értelmetlen ez a törvény, ami van, az ő munkájukat gátolja. Ők egyszerűen végrehajtó szerv, tehát hogy nem tehetnek mást, ahogy itt már el is hangzott, hogy nekik üldözniük kell, de ha rajtuk múlna, akkor ez nem így lenne. Hát, uh, csak megint egy érdekesség, amikor hozzám fölt hadder darab rendőr egy szakértővel házkutatni és elvitt az ipari kendert, Én azt láttam rajtuk, hát én egy viszonylag kommunikatív, fiú vagyok, amikor jönnek hozzám, házkoznék kávé teával, Kiválom, kínálom őket, odaadom a tudtat, amit kérnek. És semmilyen gond nincs, hogy láttam, hogy frusztráltak nagyon, tehát, hogy, hogy valami nem stimmel. Csak egy időközben hát két órát együtt öltöttünk, az egy két eset, és kiderült, hogy igazából őket elhozták egy olyan ügyről, amikor 50 ezer extazi eladásáról szóló elfogás lett volna éppen, és gondolod hogy a szegény rendőrt <coughs> az Bruce Willis-ként megy és mi. harcol a bűnözőkkel, szemben, és elküldik Juhász Péterhez, hogy ipari kenderrel szólal. Meg a 70 tán, éves nénihez. tehát Annyira értem őket, hogy ebből annyira elegük van nekik is. Tehát, nekünk a rendőrség nem ellenség. Egy ütköző igazából a politika és a civil élet között, mert ők a végrehajtók, de... És ott van az a sok rohadt heroin dealer, akik haláltárulnak, tételesen haláltárulnak, és a kórházba beviszi, tehát amikor elmegy elvonóra, az illető, hogy végre lebírjon szokni funkdoktorhoz, és a kórházba az elvonóra beviszi utána a cuccot, hogy visszaszoktassa, hogy biztosítsa saját maga számára a következő évekre, még ami húzza a szerencsétlen, a bevételi forrást. Na most az ilyen dillerek az ilyen nek, nek az elfogása az azért Azért lehetetlenül, lehetetlenül el, mert nincs rá kapacitás, mert azokat kell hajkurászni, akik füvet árulnak. E, és nem csak kapacitás. Sőt, azokat áll, kell áll, hajkurászni, akik füvet fogyasztanak Jó, de nem, részben igaz, nem tudjátok, hogy mondjuk a BRFK kávítószerosztányán hányan dolgoznak. Ez egy érdekes adat lehet, 28 fő. Tehát azért ez nem egy reális mennyiségű rendőr, aki ezzel foglalkozik. És ebben tényleg benne van ez, hogy a kőkemény dillerektől a, kőkemén, a mindenig. De gondoljatok bele abban a részben, hogy megint csak mondjuk erre a legszebb példa, és a hallgatók imádni fogják, vagy úgy mondom, hogy a statisztikákból az derül ki, hogy a, a lakosság 80%-a oda van a raziákért, mert azt gondoljuk, hogy ezzel bűnözőket kapunk el, és na, ezzel aztán meg lehet akadályozni. -e Diszkor az ilyen az, hogy diert kapjanak el, az gyakorlatilag lehetetlen. És abban a pillanatban, hogy ő eldob mindent a kezéből, már pedig, amikor fölkapcsolják a villanyt, és ő ott, hogy mondjam, megtudja, hogy razzje van, mindent azonnal eldobón, ő maximum, ha fogyasztott előtt, akkor fogyasztóként állítható elő. Hogyha okosan csinál egy díler, nem is fogyaszt abból, amit árul nyilvánvalóan, hogy ne ő vigy a saját hasznát, akkor ő még a fogyasztói típusú magatartásban sem lehet. Tehát Igazából pontosan a fogyasztók üldözése egyszerűen nem csak az, hogy leköti a rendőrség energiáit, hanem ellenérdekelté teszi a fogyasztót abban, hogy dealerre van jó, hiszen ő is része az ügynek, teljesen ellenérdekelté teszik a normális embereket, hogy a bűnözőkkel szembeállás foglaljanak. Itt van egy nagyon tipikus esemes, és nagyon-nagyon jól világít rá a sokak fejében élő kétségekre. Robi, mit tennél, ha egy bedrogozott ember elütné egy szerettedet? Az a hibás, aki drogozik, nem más. Ne a terjesztőkre, ugyanis ha nincs fogyasztó, a terjesztő tönkre megy. Na kezdjük azzal, hogy mit szólnék én, ha egy bedrogozott ember elütné egy szerettemet. Most te nem a bedrogozott emberről beszélsz, hanem a bedrogozott autóvezetőről beszélsz. Tehát rögtön összevonsz két dolgot, amit egyébként nem kéne. Tehát az, az elírsz, te elírsz, te az nem a droga, várjál, de akkor az alkoholt is tiltsuk be, mert a, a, alkoholosan is lehet autót vezetni. De. Tehát akkor nem az alkohollal van a baj, hanem az alkoholosan autót vezető emberrel is, ugyanez a, ugyanez a helyzet, akár a maniúánál És Most aratt legyem hozzá, hogy a közötti baleseteknél, amelyik személyisérülése jár, a felénél alkoholos befolyásoltság alapítató meg. Tehát minden második személyisérülése jár a balesetnél alkoholt fogyasztott, vagy az egyik, vagy a másik. És mi van akkor, hogyha nem csak a személyes hanem mondjuk ő maga is. Akkor most, ha -ha -ha -ha -ha -ha -ha -ha Vagyunk ki megint egy hihetetlen nagy hazugság, egy társadalmi vitában mindkét oldalon egy közös hazugságot táncolnak körbe ez ügyben, mert az igazán veszélyes, ebben az esetben a veszélyes üzem maga az autózás, mint olyan. Gyakorlás. Ezt soha nem mondják ki, Erről az autó az egy ártatlan dolog, mert olyan kőkemény lobby érdekek vannak mögötte, és az folyamatos hazugsága egy civilizációnak elpusztítja a saját életfeltételeit egy bolygón, és ennek a legmeg, legistenítettebb megtestesítője az autó. Minden utca utcasarkon van egy bálvány, ami ezt reklámozza, és nem mondjuk ki, hogy az, hogy az egy, egy gyilkos üzem. Az a autó az egy gyilkos üzem. Nem, a, nem, az, nem, az a, nem az a veszélyes a társadalomra, hogy emberek, mit tudom én, baráti társaságban elborozgatnak. Egyébként hadd mondjam el itt, ha megragadva ezt az alkalmat, én, én mivel borral foglalkozom, elég, elég eh, sok tapasztalatom arról. Sokkal veszélyesebb fáradtan egy csepp eh, alkohol nélkül volánhoz ülni, úgy, hogy leragad az ember szeme, mint akár két pohárbólral, és egyébként nem szondáztatható a fáradtság. Ezért aztán nem lehet Jó, jó, jó, jó ne, nem de, nem de mondtam jönni. egy érdekes uh, példát. Uh, sokkal veszélyesebb, ez saját tapasztalatból tudom, és ez az egyik. A másik, másik meg az, hogy azért ez is egy elképesztő dolog, hogy egy bortermelő országban Magyarországon nulla a, a, a limit, mikor minden valamire való bortermelő országban e, e, megengednek egy, egy bort vagy ilyesmit. Tehát ez egy nonsens, ami egyébként egészségügyileg is nonsens. De van itt azért, a... Hogy a kérdéste válaszoljunk, egyértelműen, és a tegyem hallgatók számára, és senki nem gondolja azt, hogy mondjuk füvezve lehessen vezetni. Tehát természetesen mondja, hogy veszélyes füvezve vezetni. És e, tehát ezt azt gondolom, hogy érdemes tisztázni, hogy itt nem erről szól, hanem arról szól, hogy én otthon mondjuk magamban megihatok egy üveg sört, akkor elszívatok egy jointot, erről szól igazából a történet. Tovább is van az SMS, és arra még nem reagáltunk arra a részére. Az a hibás, aki drogozik, nem más. Ne kenjük a terjesztőkre, ugyanis ha nincs fogyasztó, a terjesztőtünkre megy. Most ez a logika, ez így működik, csak így mondjuk ólomkatonákkal lehet játszani. Tehát, hogy akkor leveszem az ólomkatonákat, és akkor az ellenség, ólomkatonái, azok ugye nyernek. Csak ez ugye nem így megy, ha mondjuk élő emberekről van szó. Tehát, hogyha ha azt írja, hogy ha nincs fogyasztó, a terjesztő tönkre megy, de hát van fogyasztó, akkor hát mi a teendő? Bezárod őket? Tehát akkor be kell zárni őket? Akkor kiket is kéne bezárni? Mert hogy erre vonatkoznak például statisztikák, hogyha jól tudom, a Hír TV honlapján jelent meg ezzel kapcsolatban egy felmérés. Mert mire? Hogy hogy, hogy, hogy hogy hány százalék a fogyasztó a fiataloknak, alkalmi fogyasztó. Hát ez tegnap volt egy ilyen hírfönn, de hát azért nem az hírtévé szájját tekintenem ilyen értelemben hiteles forrásnak, tehát erre vannak tudományos munkák is. Ők azt hitték, hogy 60-70 százaléka, én mondok inkább valós adatokat, a 16 évesek között csináltak ilyen felmérést, a budapestieknek a 35 százalék a országos szinten 24 a próbált már kiéletes során illegális drogot. Nagyjából azt lehet mondani szakemberek szakemberekkel, szakemberekkel, hogy mire 18 éves lesz valaki Magyarországon, a általában a fiatalok fele e, próbált már ki életes orán valamilyen illegális dolgot. az hat tegyem hozzá... És, amikor... és mire 26 éves lesz? Hát e, nagy része, de ez a kipróbálás, tehát azt nagyon ne keverjük össze a drogozó fiatalal vagy a drogot használó fiatalral. de hát a, kipróbálás, a kipróbálás már is. önmagában illegális, tehát hogy... Tehát arról beszélünk, hogy a törvény értelmében Magyarországon ülnie kéne a fiatalok... Mit tudom én, ha, a, hát, ha 18 évesnek tekintjük a fiatalokat, de ha 26 éves korig számoljuk ugyanezt, akkor mondjuk a 80%-ának. De e akkor ott már bejön az elévülési idő is egyeseknél. Jó, jó, hát nyilván addigra már leüli, mire 26 lesz, hogyha 22 évesen kapják el. Tehát, de minden esetre ilyenek a törvények van Magyarországon, tehát erről van jó. szó. Ö, előzzük meg a balesetet az utakon, vezessünk a járdákon, írja Menzon. Mi az, hogy drog? Vettem fel a kérdést, mi ennek a szónak a jelentése? Ez azért lényeges kérdés, mert sokszor keverik az emberek a drog és a kábítószer fogalmát. A drog az egy egészségügyi fogalom, most egy nagyon röviden és nyilván ezért víz egy kicsit. Minden olyan szer, amely a, a központi idegrendszere hatásról van, tehát a tudatunkat befolyásolja. Tehát az oxigén. Drognak. Oxigén. Na, erre mondtam, hogy kicsit félre tud vinni. Ugye? A lényeg, hogy ez egy egészségügyi fogalom a kábítószer, az ezen drogok közül az, amit a tilt használni, tehát a jogilag nem használhatna, ezek a kábítószerek. Tehát értelemben, amikor támadnak, vagy támadnak, ha hát nem támadnak, amikor elbeszélünk egymás mellett, az hogy most az alkohol, drog vagy nem, ott egészségügyi értelemben kell nyilván és nem számít kábítószernek, hiszen a törvény nem tiltja ennek. Pedig a ajde, a hogy, ajde, hogy kábít. Hát igen, és hogyha valaki meg ebből belegondol, hogy vajon mondjuk tudatmódosulást okoz-e, vagy koordinációs zavarokat, amit a fő vonatkozásában szokszor azt kicsit fel is szoktunk hallani, hát a fedrengő vagy ténfergő részegekről beszélve itt ugyanazok a hatások fedezhetők föl. Tehát az a lényeges igazából itt megint csak, hogy még mielőtt előjön könnyű, kemény drog, hogy ilyen nincsen, drogok vannak, különböző drogok vannak, és ezekre személyekre használat mértékétől, gyakoriságától, mennyiségétől függően más és másként hatnak a szociál a, a társas közegény minden hatással van erre. kaptunk azért... egy, egy zseniális esemet, ami a 80% a fiatalok 80%-áról szól, hogy alkalmi fogyasztó. Szírja az esemes író, hogy a fennmaradó 20%-ot meg le kell ültetni illegális letözésért. Ja, hát Egyébként a, azért a, a bor és a, a úgynevezett alko, a, a bor és alkohol ez egy bonyolult kérdés. Egészen más hogy a, a hat. ...nak, például a borok, mint a szeszek, más, más, más hatás gyakorolnak. mert az égetett szesz. Tehát nem véletlen, hogy, a, hogy az Euró Európában kulturálisan ilyen meghatározó lett, sőt, ső, szent italá vált a bor, mert a kommunió, tehát az mit jelent az, hogy kommunió, hogy az ember felszabadítja, a, egy, egy, egyfajta ego állarcot ö, segít levenni, és ez egy ilyen társadalmi szerep, rossz társadalmi szerepjátszásból az embereket közelebb hozza egymáshoz. Hát ez a legevidensebb leg tapasztalata a borral kapcsolatban. Míg, míg például a szeszre sokkal inkább jellemző, hát egészen máshogy néz ki egy házi búli, ahol söröznek, ahol mit tudom én szestisznak. Vagy, vagy boroznak, és pláne, hogyha a borozás, az nem ócska bort jelent, hanem, hanem a bo bor kapcsán beszélgetést, hogy ez miért, arról a termőhelyről jött. Tehát, hogy ez, e, ez egy kultúra. Akkor már egy kultúra. Egy és valószínűleg érdekes, érdekes hogy hogyan, hogyan lehet, nem csak a mérték, nem csak a mérték, a mértéknek része az, hogy, hogy kulturálisan viszonyunk valamihoz, az, vagy azért csak, hogy ártson. Tehát, hogy, hogy közelebb hozzon önmagunkhoz és egymáshoz, vagy pont ellenkezőleg az a cél, hogy elveszítsük önmagunkat és egymást. Van egy olyan vicc, amiben ami úgy hangzik, hogy egy ilyen találós kérdés, miért drogoznak a művészek? Mert az árt. Hogyha érthető. Van itt egy, Na, pár, van itt egy pár SMS. De, De hát pont erről beszéltél. Az a veszélyes az utcai drogokban írja Várda Ágnes, aki pszichiáter egyébként, és a most bezárásra kerülő sárga házat hagyja el éppen hogy nem lehet tudni biztosan, hogy mi van bennük és mennyi. Pontosan. Na ezért lenne fontos legalizáció. Tehát pontosan erről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk ugye az independen megjelent, hogy 20-szoros mennyiségű THC-t tartalmaz a mai mint a 10 évre ezelőtt, ez egyrészt egy hazugság, tehát akkor ilyen lapon az ipari kendeltől álltak volna be a 60-as években, ami lehetetlen ugye. De pontosan ez lenne a célja, hogy a, hogy a nikotinra, vagy a, a borra, vagy a sőre ráírjuk az alkoholtartalmat. tehát minden egyes drogra ráírjuk, hogy mennyit is tartalmaz az adott szerből, ugyanerre lenne szükség mondjuk a fű esetében. És tudjuk azt, hogy mit 5%-os THC tartalmú fű kapható. Rögtön ki lenne kerülve ez a probléma, hogy hű, hogyha egy négyszer olyan erős hasis cívok elvéletlenül. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legalizáció mellett egy igen komolyabb és itt írja még egy SMS író, aki nagyon megdöbbent arról a, a, azon, amit beszél, hogy felhomokozzák a füvet, tehát hogy valami homokkal keverik, vagy hogyan vagy ez? ez úgy történik, ez nagyjából egy éve jött divokba, és sajnos Hollandiában ráadásul, tehát érdekes a dolog, és azt hiszem pont a turisták miatt, tehát őket próbálják lehúzni, de ez ugye átköszönt aztán a Magyarországra is. Ilyen kis cukros vízzel, mondjuk Sprájtal, vagy bármilyen üdítővel bespricelik a éppen virágzó Én Szintén lémányokat. nagyon káros egyébként. A, az omáterfibrilláció spriccelve annyira nem talán, és ezek után ilyen nagyon finom homokba. Pörgetik meg magát a, a virágot. Innentől, hogyha megszárad ez a cukros lé és ráragadt a homokok, egy ilyen csillogó virágú fű lesz, tehát ezt a fogyasztók azt értik, hogy a, a gyanta, amikor kicsapódik, az egy ilyen csillogó hatást ad, ennek nagyon hasonló a kinézete, viszont a homokozás által nagyjából duplájára növelhető a súlya, tehát ez egyértelmű megint a dílelek érdéke, hogy kétszer annyiért tudják eladni a fele annyi fűet, ugye, tehát Erről szól gyakorlatilag. Ami viszont életveszélyes benne, az, és itt most nagyon csúnyát mondok, de tényleg elgondolkozott az egyesület azon, hogy elkezdünk följelentni embereket, hogyha homokáról füvet, és ezt meg tudjuk. Ez most vécfélék, de hát egy olyan szinten felháborítja. Szerintem ez Jó, tegyétek. Ilyen... De... Hát, ez szerintem egy ilyen. De hát ez milyen mértékű veszélyeztetés van? Hát... Nagyon komoly, tehát a fűnek amúgy nem sok. Ráadásul elég oljasabb, vég... tehát ilyen nyereség vágyból. Ilyen... És a legdurvább, az, hogy a szilikózist okoz, tehát valaki elszív 10 gram a füvet, így nem tudom, ez nekem mondjuk egy kétheti adagom, vagy nem tudom, hogy mondjam, azon lemegy mondjuk 5 gram homokkat tüdődve, amit onnan ki nem szed senki soha. Tehát, hogy ez tényleg életveszélyes, teszi a füvet is, e, hát erre egyébként mi ki is adtunk mindenféle állásfoglalásnak a honlapunkon, fölnézünk a figyelmet, e, fogyasztó figyelmét, hogy ezt kerüljék, de hát sok lehetőségünk, ugye, törvényi szabályozás ilyen, vagy állami szabályozás ilyen nincsen. Még néhány SMS. Amszterdamban miért nem mészárolják egymást halomra a kattan drogosok? Kérdezi Néni. Milyen érdekes, hogy, hogy Hollandiában, én jártam nem is olyan régen, de már többször is voltam, Amsterdamban például, de voltam Leidenben, Harlemben, ho holland kisvárosokban tele, tele és érdekes módon az élet nemhogy megy, de virágzik. Tehát, hogy, hogy nem úgy, mint elnézve ezt az országot, ahol egy a kombinó villamosoknak a felső vezetéke leszakad, meg, a, meg nem, 18 éve nem vagyunk képesek a világ legrövidebb metróvonalát felépíteni, és virágzik a korrupció, a közmorál az, az romokban hever, ehhez képest, meg Hollandiában, ahol, ahol legális a, a, egyébként úgy tudom, hogy mindenféle természetes anyag fogyasztása. nem legális, tolerálja? Igen, tehát ez, az egy legillenjegyes különbség, hogy ők aláírták ugyanazokat a nemzetközi egyezményeket, amire itt mindig hivatkoznak, hogy ezért nem lehet itt semmit tenni, mert aláírtuk a New York Egyezményt, meg a Bécsi Egyezményt, meg a mit Ott kikerült Ott kikerülték gyakorlatilag azzal, hogy a törvényben ugyan benne van, hogy büntetendő, de a végrehajtását azt. Azt megszüntették, tehát egy közbevetüleges, hogy mondjam, jogalkotás a végrehajtását. De ez is, nem ez a konszenzus? Nem hallgatólagos, nem ez a az kimondta a rendőrség felé azt, hogy ne indítsanak eljárást a alatti fűvel, sőt, a sem. Tehát ott ott van. Na, talán. Nem, mert az már az ő dolguk, hogy mi az a súlyú bűncselekmény, ami a hogy Ezt a nemzetközi szerződés nem írt hogy mi a limit. Annyi van benne, annyiban benne, hogy bűncselekményi kategóriába kell sorolni. Hogy most a szankciót mi, az már nincsen ott nyilvánvaló, ez minden ország maga oldja meg. De ott is van egy nagyon állás dolog bennem, mert egy káficonban fél kiló fű lehet maximum, és öt gramjá adhatják el. De az, hogy, hogy kerül be a kafisobba, tehát az a fél kiló, hogy megy be hátul a hátsó bejáraton, ott az ugyanúgy illegális, mint Magyarországon az öt el. Tök, tök illegálisan be tök illegálisan jut a, a hátsó de utána tök legálisan árulják, tehát. A fogyasztó bemegy, és már legális ahhoz. Tehát valahogy legálissá válik a káfésobb tulajdonosának a kezében, ahogy a pult alól előveszi, ott legalizálódik. Hát ott legalizálódik, hogy bekerül a káfésobb a Ez drogmosás tulajdonképpen, <gül> tehát a hasonló van. Igen. De reflektáljunk már erre, hogy miért nem mészárolják le már, mint amit kérte, kérdezett, hogy miért nem mészárolják egymást halomra kattan drogosok Amsterdamban. Hát azt gondolom, hogy ez eleve egy ironikus kérdés, hogy miért mészárolnák egymást, tehát nem gondolom, hogy telelenek kattan drogosan mondjuk Amsterdam, bár hozzáteszem ez a szegényeknek az iszonyú, eh, hogy mondjam, hát hátulütője a drogpolitikájuknak, hogy kitaláltak egy remekül működő drogpolitikát, és az összes ország, ami a környezetükben van, az egy tarthatatlan drogpolitikával küzdik, ezért mindenki megy hozzájuk szívni, mert, mert hogy ott lehet költenek ott. Tehát azért, jaj, szegényeket én annyira nem sajnálom. Szegény hát hollandok azért, ott vannak, a víz alatt. De hogy nagyon fogy... gondolkodnak rajta a, a szomszédos országok e, mellett levő kisvárosok polgármesterei, hogy nem engedik meg azt csak holland állampolgároknak, hogy káfisokban vásároljanak, mert ez komoly gondot jelent, hogy hétvégénként csőstől mennek át a francia, a német, turizm. hát a turizmus az nem jó. Ezt nem szeretik? Bizonyos értemben jó, de amikor drogturizmus, tehát amikor semmi máshol nem szól ez a turizmus, mint nem hogy jól, van. El, is is a Hollandiában, nem véletlen, a hollandok jó érzékkel kitarták, ott nem nagyon Szex jó, volt nem semmi. Nem egy kereskedő nép, körülnéztek, mit tilos itt Európában, két dolgot találtak, amit, amit sehol nem, nem toleráltak, azt mondták, jó, akkor ez nálunk lehet, és akkor kereskedünk. Újabb SMS. Tony írja, bármelyik diller mondhatná, hogy ő csak fogyasztója nála, nála talált drognak, kérdezi. Úgy gondolom, hogy nem, mert, hogy itt is van egy határ, tehát, hogyha valakinél találnak mondjuk 35 gram füvet, mondjuk, akkor az nehezen nyalják be, hogy ő, ő, ő nem, fogyasztó, Nem, nem, nem, nem. nem, nem. Nem, az a mennyiség, az mennyiség. Cselekmény, cselekmény. Tehát az, hogy mennyit. Te van zannak, az az kereskedelmi mennyiség. Úgy van a magyar törvényekben, hogy van a kávitoszra visszaélés. Ha azt mondjuk, hogy ez egy gram tiszta THC alatti mennyiségben történik, ami mondjuk nagyjából 10 gram fűvet jelent, az csekélymennyiségnek mennyiségnek számít. Hogyha ez, ennek a 20-szorosa fölött az jelentős tehát, tehát gyakorlatilag háromféle mennyiségünk van. Van egy privilegizált, ez a csekély mennyiség, ekkor vállalatom én és van egy nagyon nagy, ez a jelentős mennyiség. De az, hogy aki kereskedik-e, az a cselekménye múlik, nem az, hogy mennyi van nála. Tehát, hogyha az bizonyítható, hogy eladott pénzt átadta, uh -huh. stb., akkor az kereskedő, hogyha valaki csak tartotta magánál, nálam is volt már olyan, hogy éppen 50 gram fű volt otthon, mert éppen szület volt, aztán csókoló nem kereskedtem vele, hanem elraktam szépen magamnak, ettől még én fogyasztó vagyok. Uh -huh. De az jól, az csak azért mondjuk tény, hogy a drog esetében e, van egy tagadhatatlan összefüggés, és úgy drogkarrieres összefüggés a fogyasztás és a, és a kereskedés között. Tehát, hogy sokkal inkább, mint mit, mit tudom én már, már más témákban, a akár a prostitúció. Na ez. És ez az összefüggés érdekes módon nem úgy jellemző. Hogy tehát úgy... úgy vonod meg az összefüggést arról az oldalról közelítve, hogy a kereskedők hány százalék a fogyasztó, de nem úgy, hogy a fogyasztók hány százalék a kereskedő. Válik, válik kereskedővé azért, mert úgy fogyaszt, hogy azt úgy tudja finanszírozni, hogy kereskedik. No, azért de ne tegyünk úgy, mintha ez nem, nem, le, nem itt lenne is probléma. Igen, de itt is, e... itt is összemosunk különböző, különböző képmutatásra, ne válaszoljunk másik, másik kép. én Egyetértek az, hogy a hivatalos politika az tele van képmutatással, de azért érzékelek képmutatást a másik oldalon. pedig azt nézzük meg a tehát ebben egyébként tök igazad van valóban az úgynevezett pusherek, tehát itt nyilván nem a nagyban kereskedő dílerekről beszélünk, hanem azokról, akik a különböző, én úgy gondolom, hogy redistribúciós hálózat részei, tehát magyarul, amikor a haver megkéri a havert, hogy te úgyis mész a dílerhez hozzá, már nekem is, című történet, ami jellemző, hiszen nem olyan egyszerű hozzájutni abban az értelem, hogy lemegyek a közérből, hanem, telefonálni kell, elmenni oda, kínos ráadásul, mert valami mégiscsak bűncselekményhez kötődő tudsz történik, és ezekből a redisztribútorokból, vagy disztribútorokból, akik uh, viszik tovább, ezekből előfordul, hogy azt mondja, hogy basszus, ezt csinálom, nem tudom, most már harmadszor vagy negyedszer megyek, miért mondja mondjam azt, hogy ez most 200 forint több, vagy leveszi a maga kis adagját, és már csak 0,8 lesz belőle, és a saját fogyasztására ezáltal megkeresi a pénzt, mert tökélig van, ez egy jellemző valami, megint csak egy kontraproduktív uh, rész a törvénynek, hogy kitermelünk dílereket azáltal, hogy tiltjuk a keresket. Mert hogy... Erre készülnek emberek, hogy menjenek el másoknak is venni. Később rájön, hogy ez milyen jól működik, és még akár meg is tud élni belőle. Veszélyes telep ilyen egyértelműen, mindig nem azok, akikre a maffia szinten gondolkozunk, hanem ők a, a nem tudom, húsz éves egyetemisták közül azok, akik a délerhez járnak egyébként, és elhozzák a barátságosoknak és a szívni Jó, de ez e fölött már nem lehet szemet húzni. Tehát ez a, úgy gondolom, hogy ezt ti sem tartjátok annyira. Én azt mondani, hogy az Egyesületnek erről nincsen vélemény abban az értelemben, hogy mi azt szeretnénk, hogy ha én személyesen válaszolódok el akkor én azt gondolom, hogy de ez baromi fej dolognak tartom, ugyanis örülök, ha nem nekem kell elmenni a közérdbe, hogy ért. Tehát ugyanannak tartom, mint hogyha nem a haveromat, hogy hozzál föl nekem egy cigit a közérből, pont olyannak tartom az, hogy fölhívom a haveromat, hogy te úgyis mész az a bácsihoz, akkor hozd el nekem. Ez a része. Ha nem ő nem. keres rajta, akkor is. Ő nem keresen rajta, hogyha akar. Tehát ez most nekem személyesen mondom, nem izgat különösebben. Hát nyilván, hogyha engem lehúz, ez egy más kérdés, hogyha ez nem bevallottam, megy, vagy nem tudom. Én nem tudok haragudni arra a fióra, aki nekem hozza a füvet, mert én kérem ilyen én érte a pénzt. Ha erre nagyon harszolsz. De, szó, de akkor ezt tovább viszem egyel, akkor akkor is a mafiára se tudsz haragudni, mert hiszen ők megélhetés ugyanezt csinálják élhetés. egyen nagyobb szinten. De ne, a nagy különbség, hogy megélhetés szintjén, tehát, hogy ebből akar élni valaki, vagy pedig szívességet ezt nekem fogyaszt. Ezt szerintem nagyon Itt azért érzek egy halályosztatást, mert itt megjelenik az, hogy te toleráld azt, hogy ő, ő ezen keres akár, csak ne ebből éljen. De várjál, hát egy, de van különbség a között, hogy 500 forintjával veszi meg, és 2500 forintjával adja el, vagy pedig 2500-ért vesz nem egyet, hanem négyet, és akkor három haverjának is ad, amikor találkoznak a jövő héten. Érted? Nem látszik e között különbséget? Én, a, én, én, én engem tudod, hogy mi gondolkoztat el mindig, amikor a bevezető drogról beszélnek, ami ugye a marihuána. És mindig a nagy. A, nagy, a, nagy, a, nagy... Ez színikus rendetetett hozzá, remélem, hogy ami ugye? Igen. Mindig a marihuánát nevezik bevezető drognak. Tehát a marihuána a bevezető drog. Mert, Mert az... egyébként az is? Hát, hát szerintem, a... roppantól, szerintem roppantól nem. Szerintem szerintem ha, ez már, ha már valami ha már nem? bevezető drog, akkor már sokkal inkább a cigaretta a bevezető drog, semmint a marihuána. Vagy akkor már sokkal inkább a sör bevezető drog. Nem tudom, hogy hány olyan nem embert ismersz, aki előbb próbálta a marijuánát, mint a sört. De nincs ilyen, tehát hadd hívjam fel a figyelmet. Van egy ilyen, hogy kapudrog elmélet. ezenek az elmetsen ami egy valós elmélet de egyébként, nagyon szeretnek erre hivatkozni politikusok, <coughs> már teljesen elfelejtett és demagóg módon. Kapudrog elmélet annyit jelent egy szociológiai felmérés eredménye, hogy azok az emberek, akik kipróbáltak életük folyamán bármilyen drogot már legalább mind mindegy a drogmélsége és milyen, az valószínű, hogy kipróbálja a másodikat is, mint az, hogy a, valaki, aki egyetlen próbált ki, az ki fogja próbálni az elsőt. Ez a kapudrog elmélet, hogy ha valaki már egyszer rálépte az utca, hogy kipróbálja a tudatmódosítást, akkor valószínűleg kipróbálja egy másfajta tudatmódosítást is. Ennyit jelent. Azt nagyon sokszor emlegetik, de maguk modul, mert a fű, és akkor majd a heroinhoz jut. Ennek viszont semmi alapja nincs. Ez az egészségügyi világszervezet, a WHO 98-ban pedig ez egy rémkonzervatív <gül> szervezet írásba adta. Tehát leírták azt, hogy a kapudrog elmélet... Mit? Ez, hogy a, annak a valószínűsége, hogy a, a szüvet használó e, emberek közül valaki a heroinnal fogja folytatni, az összes lehetőség, e, ez összes lehetőség közül a legkevésbé valószínű. Tehát nincs ilyen okokat, hogy az összefüggés meg Hát te nem mindegy, minden statisztikánál azt kell megkérdezni, mi is volt a kérdés, pontosan miről van szó. Tehát te azt állítod most, hogy a WHO szerint, aki egyáltalán nem próbált ki drogot, az ugyanolyan eséllyel fog keményebb drog Nem. úgymond kemény. Na ugye, hogy ez már így nem nem. De akkor valami másról van szó. Mert nem ez így lehet, hogy a, a, a, a, a, a marihuána ellen az nem egy érv, hogy azok, akik nem próbálták soha a marihuánát, sem, azok, sem azokból, azokból hány lesz heroinista, vagy pedig aki a füvet próbálta, abból több lesz a heroinista. Nem, mert azért ez akkor az összekapcsolódik. De most arról van szó, hogy azt kell megvizsgálni, hogy akik például heroinisták, ma heroinisták, azok. Mivel, mivel kezdték? Sörrel kezdték, mert akkor ez egy érva sörbetiltása mellett. Cigarettával kezdték, mert akkor ez egy érvigett. Val... Ez is egy, egy két mutatás. a harmadik dolog, vagy a negyedik dolog volt életükben az, az, hogy egy jointot elszívtak, akkor ez a negyedik számú érva mellett, hogy a jointot letiltsák. Na pont fordítva nézed, még szerintem te is. Hiszen nem azt kéne megnézni, hogy heroin fogyaszt a legdurvább a szerek egyikét, az, mivel kezdte hanem hogy aki füvet szív, abból hány lépett a heroinra. És erre mondjon valaki, egy jó hát, az, igen. az igen. Csak heroin, tehát nézzük. Melyik extazi bármire? Tehát Te azt hogy a fogyasztóknak 90% a füvet fogyaszt. Én magam próbáltam sokféle kávítószert kipróbálás szintjén. Füvet 15 éve napi rendszerességgel szívok. Eszembe nem jutott mondjuk a heroin kipróbálni, vagy a kokaint rendszeresen, vagy az extazit. Nem tudom, fél évente egyszer bevezek egy party, itt, hogy jól érezzem magam, de ettől még nem vagyok én junkie, hogy rá lennék szokva, és valami üdvön nagy dolog lenne. Hanem ez nem egy okokozati összefüggés, hanem egyszerűen egy tényszerű valami, hogy mit tudom én valószínűleg előbb az ember sört, mint szintot, 80%-os szint, ezt, ezt is egy képmutatásnak érzem, hogy megállunk ott, hogy sör, meg, meg, meg cigaretta. Mert miért nem beszélünk a kólaaddikcióról? Miért nem beszélünk, hogy kedves, kedves hallgató, amikor remegve nézed a sorozatodat a tévébe, akkor te függő vagy. De mondok e És a. ugyanígy bármilyen termékre, Persze. ha a kedves hallgató, akkor, ha azt érzed magadban, hogy az neked kell, és vagy egy, egy, egy szükséged az a termék, hogy azt a terméket, és csak is azt a terméket, akkor Rászoktál valamit? Rászoktak valamit. Tovább mennék, mert te azt hiszem még tovább mentél, mint én. Mert én most nem általában a termékekről beszélnék, de mondjuk kifejezetten a drogokról, amit senki nem tekint drognak, mondjuk a csokoládét. Az is szóval az, példa. Na jó csak az, hogy az kőkeményen drog. Tehát, hogy arra tényleg fizikai függőséget alakít ki, tényleg rendszeresen. De fizikai jó, függőség szeret. a tévésorozat is. Hát ha, amikor remeg valaki, hogy odaérjen, Hát mi a különbség a kettők? Hát, olyan olyan bocsáss meg, az idegrendszer az, idegrendszer, az, ami, az amivel azonosítjuk magunkat. Van különbség, magunkat. de hát azért a, amit ne, sokkal nehezebb leküzden, az mindig a pszichai fő. Jó, egy valami, egy valami nyilvánvaló, hogy a Heroin fogyasztóknak valószínűleg a 95 százaléka, sőt 99 a előbb fogyasztott marihuánát, mint heroint. De az is feltételezhető, hogy a marihuána fogyasztók 99 százaléka, sőt 99,9 a soha nem fog heroinhoz nyúlni. Tehát ez, ezzel tulajdonképpen nem a marihuána fogyasztást írjuk le, hanem a heroin fogyasztást. Tehát a heroin fogyasztásról szól ez a statisztika. A heroin fogyasztásról szól arról, hogy akik heroint fogyasztanak, de hát könyörgöm, aki heroint fogyaszt. az ennél az a az, a, az az útnak a végén jár, az, annak már semmi se drága. Ő gyakorlatilag ne, el ne, lehet mondani, hogy ne, ne, De ne, most miért gondolod azt, hogy az, aki heroin fogyaszt, annak a marihuán az egy történet? De miért gondolod azt, hogy a heroin fogyaszt az, ami külön állatfaj? Tehát én nem, ő heroin fogyaszt. Várj, aki alkoholt, várj, aki ekazit, van aki füvet, van aki hiddel. Tehát ezek drogok. Mindenkire más ezt megint csak kimutatják e, tudósok. És azt gondolt, hogy aki heroin fogyaszt, tehát olyan ember, aki heroin fogyaszt, az azt mondja a fűre, hogy vagy világ azt mondta a füre, hogy én ahhoz nem nyúlok, ne haragudja. Az nekem egy. Tehát az, az, az, én láttam az az befüvezett, befüvezett embereket, ne arra, én azt nem szeretném. Azt én nem szeretném megélni, azok össze-vissza vigyorognak, meg röhögnek, én itt a magam hányadékában meg vagyok, ne arra, nekem ez a kultúrám. Tehát ezt, ezt, ezt így olyan? Hát e, ha nem is figyelek, <gül> mondja, mondja, akkor körülbelül igen. Tehát azt mondja, hogy lenézem azokat, akik fület szívnak, mert hogy ez, ez mit nyújt egyáltalán. Tehát más, hogy én meg azt mondom, hogy mit nyújt a herói hagyjám a békén. És nem azt mondom, hogy lenézem, de hát van nem egy averzió, hogy hát így mégis kinek jött nem de belehet megszúrni. Ez egy csak egy hozzáállás kérdése. Ne báncuk a heroin fogyasztókat, azuk ugyanolgy egy drogot fogyasztanak mint az alkorista, aki a napi 3 üveg bészkiét megisz és nem megy el itse viszont kiszon. Hogy akkor inkább vessük fel úgy, hogy báncuk őket is, meg a heroin behozalókat. Hát az az nem sértett meg... ne hanem hogy próbáljuk meg elfogadni, mert ez segítenne rajta. Most nyilván beteg, bettek, nyilván a összegeccére szól, de ettől még nem fektetünk rossz ember, nem rosszat akar. Na most én azt gondolom, hogy amit amit leginkább kikéne mondani a törtlettel kapcsolatban most, amit a legkevésbé mondanak ki egyik oldalon, épp úgy, mint a másik oldalon, az az, hogy igazából ez a társadalom beteg. Ez a társadalom beteg, mégpedig nagyon-nagyon súlyos dzsánki, hát, ja, olyan komoly fogyasztói függésben él a nyugati civilizáció, amit kizárólag csak a kemény drogokhoz lehet hasonlítani. És amikor ezt kimondjuk, figyeljétek meg az emberek reakcióját. Egy komolyabb baráti beszélgetésben, amikor arról esik szó, hogy hát tényleg ezt a bolygót talán nem kéne tovább gyilkolni, stb., akkor mindenki így azt mondja, hogy jaj, de hát nem mehetünk vissza a barlangba, meg a kőbalta, meg ezek az idióta hazugságok, ami kizárólag arról szól, hogy mi lesz az adagommal. Mi lesz a kocsi adagommal, mi lesz a műanyag adagjaimmal, mi lesz a plazmatévémmel, és az összes többi kemény drogommal, amire kibaszottul rászoktattak. És én rászoktam. Ja, én. És, ak és akkor azt... Tudja mindenki a megoldást. Hát nincs ember. aki tudná, le kéne állni ezzel az egész. Akkor mi a végkövetkeztetésünk? Nem, nem a, a marihuána vagy az LSD-vel kéne leállni, vagy a nem tudom, mivel kéne leállni, hanem a fogyasztói addikcióval, mint olyannal, ha. ami egy világfogyasztás. Akkor elfogyasztjuk a... A... ezt a világot, amiben élünk. Mi a végkövetkeztetésünk? Nekem az, ez az, hogy általában véve a fogyasztás ellenesek vagyunk, de azon belül a marihuánát azt azért legalábbis addig, amíg leszállunk a, a, a fét is, addig legalizáljuk, és akkor utána végül mindent. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor Lenin azt mondta, hogy hát mi alapvetően meg akarjuk szüntetni az államot, de ahhoz meg kell szereznünk a megfelelő erőt. Hát először föl kell duzzasztani az államot jó nagyra, hogy később megszüntethessük. Tehát valami ilyesmiről beszélünk? Hát e, most, hogy mondjam, először magam nyelvére fordítom, maga azt, hogy gyertek ki mindannyi a május 13-án a Margi Cikettől a Kendermag tüntetése, hogy elérjük a legalizációt, duzzasszuk fel, de most előtt, hogy hányan vagyunk, mutassuk fel, hogy itt van egy lehetőség, hogy ezt megváltoztassuk, és aztán talán elérjük ezt. Nem tudok, ez így, mit, tök igazad van, amit mondasz, de hát ez már egy, hogy mondjam, olyan szinten viszel magától ettől a témától, és annyira benne van viszont, tehát értem azt, hogy tök egy a téma, de hát ebben a világban élünk. Hát tovább mehetnénk, és hajnálom, hogy vége az időnek lassan, de hogy nem az állam lenne rá legjobb gazdája ennek a... Ebben a világban nem világban élünk. a példamutatás, amit te is kiemeltél, én is ebben hiszek. <coughs> hát most így legvégül a, a, a műsor végén szerintem szólítsuk fel a kedves hallgatókat arra, hogy lehetőség szerint maradjanak tiszták és próbálják megőrizni az épeszüket. Ez így is van. Ez Tehát, hogy, ha, egy, ha, egy, ha egy módjuk van rá, akkor lehetőleg ne fogyasszanak. Ha viszont arra vetemednének, hogy fogyasztanak, akkor viszont hadd fel a politikusainkat, hogy ne fenyegessék őket börtönnel. Pontosan fogadjuk el egymást, de az a megint csak tényleg egyedül, egyébként az Egyesült alapszabályban is benne van, hogy lehetőség szerint ne az emberek, de hát, ha egy mód van, van rá, érnek, igen. Hát igen, hogyha egy mód van rá, akkor maradjunk tiszták, tisztafejűek. És itt van egy, egy SMS, amit Dr. Várda Ágnes írt, és nagyon jellemző és alkalmas arra, hogy a műsorunkat ezzel zárjuk. A gyermekeim azt mondták, hogy a drogprevenciós eljárások jelentősen felkeltették az érdeklődését a drogok iránt. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés.